Джером Клапка Джером Троє в одному човні, як не рахувати собаки Передмова Головна перевага цієї книжки полягає не в її літературному стилі чи в корисності інформації, яку вона подає, а в простій правдивості. Її сторінки – це відвертий запис подій, які сталися насправді. Усе, що я зробив, це додав кольорів, але нічого не вигадав. Джордж Гарріс і Монморансі — не поетичні ідеали, а істоти з плоті й крові, особливо Джордж, який важить близько 12 стоунів. Інші твори можуть досягти успіху глибиною думки чи знанням людської природи, Інші книжки можуть змагатися в оригінальності й розмірі, але безнадійний і невеликовно правдивий мій твір не може перевершити будь-якого іншого. Більше, ніж всі інші принади, моя оповідь є дорогоцінною в очах ревного читача, і ця правдивість додає ваги уроку, якому вона вчить. Лондон, серпень 1800 Вісімдесят року. Розділ перший. Нас було четверо: Джордж, Вільям, Семюель Гарріс, я і Монморансі. Ми сиділи в моїй кімнаті, курили і розмовляли про те, які погані ми всі, звичайно, я маю на увазі, погані з медичної точки зору. Ми всі почувалися дуже хворими. І нервували з цього приводу. Гарріс нарікав на сильні запаморочення. Він казав, що заледве усвідомлює, що робить. Потім Джордж додав, що у нього теж напади запаморочення, і він теж навряд чи знає, що робить. Я вважав, що моя печінка зовсім виведена з ладу. Я знав, що це була саме печінка, і що вона саме не в порядку, бо нещодавно прочитав анотацію до пігулок від хвороби печінки. Вони продаються без рецепта, де були детально описані різні симптоми, за якими людина може визначити, що її печінка не в порядку. У мене були всі симптоми. Дивно. Але щоразу, коли я читаю рекламу якихось нових ліків, вона спонукає мене до висновку, що я страждаю саме від цієї недуги, якої вона стосується, причому в найтяжчій формі. Діагноз, описаний у рекламі, здається, кожного разу точнісінько збігається зі всіма моїми відчуттями. Я пам'ятаю, якось пішов до британського музею, щоб почитати, як лікувати якусь дрібну хворість, яка до мене причепилася. Здається, то була сіна лихоманка. Я взяв книжку і прочитав про все, про що мав намір прочитати, а потім якось мимохідь перегорнув сторінку і почав ліниво й без особливої цікавості проглядати відомості про хвороби взагалі. Я забув уже, що за неміч була першою, в яку я занурився, знаю тільки, що це було щось жахливе і виснажливе, але не дійшовши її до половини переліку симптомів, я переконався, що поза всяким сумнівом ця хвороба в мене є. Я сидів певний час, заціпнівши від жаху, і потім в апатії та вічей знову почав гортати сторінки – я дійшов до черевного тифу, став читати симптоми і виявив, що черевний тиф у мене, мабуть, вже протягом кількох місяців, про що я й не здогадувався. Я вирішив дізнатися, на що ще я хворий і догортав до сторінок про танок Святого Віта, як я й очікував, це теж був мій діагноз. Я зацікавився своїм випадком і вирішив ретельно переглянути все до кінця, тому почав в алфавітному порядку. Прочитав про малярію і дізнався, що я маю і цю хворобу, а загострення настане десь у найближчі два тижні. Я з полегшенням виявив, що хвороба Брайта в мене лише в легкій формі, і коли вірити тому, що про неї написано, я зможу прожити ще багато років». Холера в мене була із серйозними ускладненнями, а дифтерію я мав, як мені здалося, від народження. Я вперто пройшов усі 26 літер і дійшов висновку, що єдине, чого в мене не було, то це води в коліні. Мені було досить боляче про це дізнатися. Чому в мене немає води в коліні? Звідки взялась така несправедливість? Однак через певний час... Менш пожадливі почуття переважили. Я подумав, що зате в мене є всі інші відомі медицині хвороби. Будь-яка жадоба зникла, і я вирішив убітися без води в коліні. Я її гадки не мав, що страждав на подагру в її найбільш злоякісній формі, а інфекційними хворобами я, вочевидь, хворів ще з підліткового віку. Після інфекційних хвороб у переліку не залишилось нічого, тому я дійшов висновку, що більш нічого до мене не причепиться. Я сидів і роздумував. Гадав, яким цікавим може бути мій випадок для медицини, якою цінною особою я є для неї. Студенти не мали б жодної потреби ходити до шпиталів, якби у них був я. Сам, як суцільний шпиталь, усе, що їм треба, ходити навколо мене. І після цього отримають новенький диплом. Потім я став цікавитись, як довго мені ще жити. Я спробував обстежити себе, намацав пульс. Спочатку взагалі не міг відчути ніякого пульсу, але раптом він, здається, запрацював. Я дістав свого годинника і засік час. Нарахував 147 ударів на хвилину, потім спробував послухати своє серце. Я його не чув. Воно перестало битися. Тепер я схильний думати, що воно весь цей час було на своєму місці і, напевно, билося, але що з ним сталося тоді, я не знаю. Поплискав себе спереду від того місця, яке я називаю талією, до голови. Поступово перейшов до боків і трохи дісталося спині, але нічого відчути чи почути не зміг. Я намагався побачити язика. Висунув його настільки, наскільки мені це вдалося, заплющив одне око, а іншим намагався його розгледіти. Я зміг побачити лише його кінчик. Єдиною користю від цього стало те, що я ще більше впевнився в наявності у себе ще й скарлатини. Я заходив у читальний зал з щасливою, здоровою людиною. Я виповз на вулицю старезною руїною. Тоді я подумав, що треба піти до свого лікаря. Це мій старий приятель. Коли мені здається, що я не здужую. він перевіряє мій пульс, оглядає мого язика, каже щось про погоду, загалом всього потроху. Тому я подумав, що, пішовши до нього зараз, зроблю йому величезну послугу. «Лікареві, що потрібно?» – сказав я собі. – «Практика! І в нього буду я!» Зі мною одним він отримає практики більше, ніж із тисячою семистами своїми повсякденними пацієнтами, і в кожного з яких всього-навсього одна чи дві болячки. Так що я пішов просто на гору. Побачивши мене, він спитав, «Ну і що з тобою сьогодні?» Я відповів. «Я не буду хейнувати твій час, друже, розповіддю про те, що зі мною сталося. Життя таке коротке, і може трапитися так, що ти помреш раніше, ніж я закінчу. Я краще скажу тобі, чого зі мною не сталося. У мене немає води в коліні. Чому в мене немає води в коліні, цього я тобі не можу сказати». Фактом є лише те, що в мене її немає. Проте решта хвороб у мене є. А потім розповів, як я про це все дізнався. Доктор розстібнув мій одяг, оглянув мене зверху до низу, схопив за зап'ясток, а потім я навіть не очікував. Досить таки підступно штурхнув у груди і одразу ж буцнув головою. Після цього він сів, виписав рецепт, згорнув його і віддав мені, а я поклав його в кишеню і вийшов. Я навіть не розгортав того рецепта. Я зайшов до найближчої аптеки і передав папірець аптекареві. Він прочитав, а потім повернув мені. Подумавши хвилину, він сказав, що в аптеці цього немає. Я спитав, це ж аптека, чи що? Він кивнув. «Так, у мене аптека. Якби в мене була бакалійна крамниця і готель на додачу, можливо, я міг би стати вам у пригоді. Але саме тому, що в мене аптека, я не можу вам допомогти». Я розгорнув рецепт і прочитав. «Біфштекс. Один фунт. Один. Пиво гірке. Одна пінта. Кожних шість годин». Прогулянка – 10 миль щоранку. Відхід до сну – о 9 вечора. І не забивай собі голови тим, у чому ти нічого не тямиш. Я виконав усі його рекомендації зі щасливим результатом, якщо говорити про себе. Моє життя було врятовано і триває досі. Але сьогодні... Якщо повернутися до розмови про пігулки для печінки, то, поза сумнівом, в мене є всі симптоми, що описані в анотації, а основний з них – загальне небажання виконувати будь-яку роботу. Як я страждаю в цьому сенсі, складно навіть описати. З маличку це моя найтяжча мука. У дитинстві хвороби не полишали мене ні на день. Тоді ще ніхто не знав, що відповідальна за це моя хвора печінка. Медицина на той час була далеко не на тому рівні, що тепер, тому всі й чомусь звикли кивати на мої лінощі. «Чого ти сховався, маленьке чортиня?» – казали усі. «Встань і зроби щось корисне, не сиди!» Звичайно, вони не знали, що я небезпечно хворий. «А вже ж! Пігулок мені не давали!» Замість них я отримував запотиличники. Може видатися дивним, але ті запотиличники часто приносили мені полегшення на певний час. Нині я розумію, що навіть один запотиличник діяв на мою печінку краще, ніж тепер ціла пачка пігулок. У мене одразу прокидалося бажання, не гаючи часу, йти саме туди, куди потрібно, і робити саме те, що треба. Ви знаєте, воно часто так буває, старі прості засоби виявляються ефективніші, ніж всі мікстури разом у зятті. Ми сиділи так півгодини, описуючи один одному свої хвороби. Я пояснив Джорджеві та Вільяму Гаррісу, що відчуваю вранці, а Вільям Гарріс розповів нам, як він почувається, коли лягає спати. Джордж, стоячи на камінному клинку, дуже зрозуміло і переконливо продемонстрував нам, як він себе почуває вночі. Джордж вважав, що він хворий, але, повірте, насправді з ним усе гаразд. Тут місіс Попец постукала у двері, аби дізнатися, чи ми готові вже перейти до вечері. Ми сумно посміхнулися один одному та відповіли, що, напевно, було б непогано чогось перехопити. Гарріс зауважив, що дещо смачне у шлунку дає можливість стримувати хворобу. Місіс Попец принесла тацю, і ми підсіли ближче до столу, щоб зі стражданнями проковтнути побів штексу з цибулею та пошматкові ревеневого пирога. Я, мабуть, був дуже слабкий у той час, бо десь через півгодини чи близько того в мене цілковито пропав інтерес до будь-якої їжі, річ для мене незвичайна, і мені не захотілося навіть сиру. Виконавши обов'язок, ми наповнили наші склянки, закурили люльки і відновили бесіду про стан нашого здоров'я. «Що з нами було насправді, з упевненістю не міг сказати ніхто, але всі були одностайні в тому, що хоч би що воно було, все це наслідок нашої перевтоми. Усе, що нам потрібно, це відпочинок», – мовив Гарріс. «Відпочинок і повна переміна оточення», – додав Джордж. Надмінна розумова перевтома призвела до загального розладу в наших організмах, зміна оточення, відсутність необхідності думати – ось що відновить розумову рівновагу. У Джорджа є двоюрідний брат, який зазвичай фігурує в протоколах як студент-медик, тому цілком природно, що Джордж висловлює свої думки немов справжній сімейний лікар. Я погодився з Джорджем і запропонував, аби ми пошукали якийсь віддалений, закинутий куток землі, якомога далі від натовпів людей. Я вже уявляв собі, як ми проведемо тиждень під сонцем у спокої і тиші якогось напівзабутого передковічного куточка, захованого добрими феями від галасливого світу, у якомусь дивним чином розташованому десь на верхів'ях крутих скель орлиному гнізді, звідки чути лише далекий плюскіт хвиль нашого галасливого століття. Гарріс сказав, що, на його думку, там буде страшенно нудно, а потім додав, що знає такі місця. Там усі лягають спати у восьмій, там ні за що не знайдеш спортивної газети, а щоб купити доброго тютюну, доводиться долати пішки миль із десять. «Ні», – промовив Гарріс, – «якщо ми потребуємо відпочинку і змін, немає нічого кращого за морську подорож». «Я категорично заперечував проти подорожі морем». Морська подорож змінить тебе на краще, якщо ти пробудеш у ній кілька місяців, а не один тиждень. Ні, тиждень – це зле. Ви починаєте в понеділок, пликаючи в серці думку, що отримаєте неабияке задоволення, на прощання махаєте рукою хлопчакам, які лишилися на березі. Закурюєте найбільшу зі своїх люльок і з поважним виглядом крокуєте палубою, ніби ви водночас капітан Кук, сер Френсіс Дрейк і Христофор Колумб. У вівторок ви починаєте шкодувати, що вирушили в подорож. У середу, четверта п'ятницю, вам хочеться померти. У суботу ви нарешті можете проковтнути трішки м'ясного бульйону. Сісти на палубі і знайти в собі сили з хворобливою гримасою, схожою на усмішку, відповідати іншим, як ви почуваєтесь. У неділю ви знову можете ходити і їсти тверду їжу. А в понеділок зранку, коли ви вже стоїте біля поручнів зі своєю валізою та парасолькою в руці і чекаєте миті, щоб зійти на берег, вам усе справді починає подобатись. Пам'ятаю, як мій свояк одного разу вирушив у коротку подорож морем на благо свого здоров'я. Він придбав квиток від Лондона до Ліверпуля і назад. Та коли дістався Ліверпуля, єдине, чим він переймався, це як продати той клятий зворотний квиток. Він пропонував його на кожному перехресті міста з величезною знижкою і врешті продав за вісім пенсів якомусь юнакові. Той, схоже, страждав на жовтяницю, і лікар приписав йому вирушати до моря і займатися гімнастикою. «Море!» – вигукнув свояк, силою пхаючи квиток в руку хлопця. «Того моря там стільки, що тобі вистачить до кінця життя!» А гімнастика! Варто тільки сісти на цей пароплаву, і ти одразу отримаєш більше гімнастики, ніж усі твої викрутаси тут, на суші. Він сам, свояк, повернувся потягом. Сказав, що північно-західна залізниця найздоровіша для нього. Ще один мій знайомий здійснив тижневу мандрівку вздовж узбережжя. Перш ніж проплав рушив, Стюарт підійшов до цього поважного чоловіка і запитав, як він буде платити за їжу кожного разу чи за все наперед. Стюарт порадив останній варіант, оскільки на позір він був набагато дешевше. Стюарт сказав, що за весь тиждень моєму знайомому це коштуватиме два фунти і п'ять шилінгів на сніданок, казав він, буде риба підсмажена на грилі. Ланч – о перший, і складатиметься він із чотирьох страв. Обід о шостій – суп, риба, закуска, шматок смаженого м'яса, птиця, салат, солодощі, сир та десерт, легка вечеря з м'ясними стравами – 10. Мій друг вирішив заощадити і зупинитися на двох фунтах з п'ятьма шилінгами. Він великий любитель поїсти і дав згоду. Ланч подали щойно вони відійшли від Шернеса. Мій приятель не був настільки голодним, як йому здавалося мав би бути. Тому зупинився її вибір тільки на шматку вареної яловичини та полуницях із вершками. У другій половині дня, коли він розмірковував над важливою для нього справою, йому раптом здалося, що окрім шматка вареної яловичини він уже кілька тижнів нічого не їв, а через певний час склалося враження, що на полуницях з вершками він живе руками. Ні яловичина, ні полуниці з вершками. Теж не здавалися щасливими, скоріше навпаки. О шостій обід був готовий. Запрошення до їдальні не викликало жодного ентузіазму. Однак наш герой усвідомлював, що там було дещо з того, на що він витратив свої два фунти і п'ять шилінгів, тож, притримуючись за канати та спираючись на все, що потрапляло під руки, він спустився донизу. Щойно він зійшов сходами, його зустрів приємний запах цибулі і гарячої шинки, до якого домішувалися аромати смаженої риби та зелені. Потім з'явився Стюарт з улесливою посмішкою на вустах. «Що накажете подавати, сер? «Витягни мене звідси!» – почулася слабка відповідь. Мого друга швиденько підняли на хору, посадили з підвітряного боку і залишили самого. Протягом наступних чотирьох днів він вів просте і чисте життя, Жуючи сухі крекери, які йому приносив офіціант щодо офіціанта, то не схоже було на те, що він їв лише крекери і запиваючи їх содовою. Проте ближче до суботи мій товариш дещо віджив і попросив, щоб йому принесли слабенького чаю з грінками, а в понеділок уже наминав курячий бульйон. Він зійшов з корабля у вівторок, і коли той, залишаючи по собі клуби пари, відійшов від причалу, з жалем дивився йому вслід. — Прощавай, — сказав він, — прощавай моя їжа на цілих два фунти, яка належить мені і якої я так і не скуштував а до того він подумав, що якби йому дали ще один день, він, напевно, зміг би все надолужити. Тому я так заперечую проти поїздки на море. Ні, все, про що я розповідав, мене не стосується. Я ніколи не страждав від хитавиці. Я хвилювався за Джорджа. А Джордж відповів, що з ним усе буде гаразд і, напевно, йому навіть сподобалося б, але він застеріг мене і Гарріса, щоб ми навіть не мріяли про це, тому що на його переконання ми обов'язково захворіємо. Гарріс додав, що для нього завжди було таємницею, як люди можуть потерпати через морську хворобу. На його думку, вони просто прикидаються, аби привернути до себе увагу. Він розповів, що кілька разів намагався зробити те саме, але йому ніколи не вдавалося. Потім він почав розповідати нам анекдоти про те, як перетинав Ла-Манш. Хитало так, що пасажири змушені були прив'язувати себе до койок, І він та капітан були єдиними особами на борту, кого оминула хвороба. Іноді у розповіді серед тих, хто не захворів, з'являвся помічник капітана, але кожного разу Гарріс іще хтось. Якщо когось іще не було, то був лише він сам. Цікаво, що ніхто ніколи не страждає від морської хвороби на суші. У морі раз відразу бачиш, що багатьом людям надзвичайно погано кожен корабель приповнений цими страждальцями але на суші я ще не зустрічав жодної людини, котра, бодай, уявляла б, що таке морська хвороба. Куди зникають ті тисячі матросів, які не витримують хитавиці, і якими аж кишить кожен корабель, для мене і досі залишається таємницею. Якби більшість людей були схожі на хлопчину, що його я зустрів одного дня на пароплаві, який прямував до ярмута, я міг би вважати, що загадка доволі проста. Пригадую, судно щойно відійшло від берега Саусенда. Хлопчина висунувся з ілюмінатора і перебував у досить небезпечному положенні. Я підійшов до нього і спробував урятувати. «Ану, малий, давай швиденько назад!» – сказав я, торсаючи його за плече. «Ти випадеш за борт!» «Боже, краще нехай так!» То була єдина відповідь, якої мені вдалося домогтися. Я змушений був залишити його. Три тижні потому я зустрів його в ресторані одного з готелів «Батта». Він описував свої подорожі і з захопленням розповідав, як любить море. «Так, я добрий моряк», – відповів він на якесь сповнене заздрощів запитання юнака, який тихо сидів поряд. Гаразд, визнаю, одного разу трохи знудило. Це було неподалік мису Горн. Наступного ранку судно зазнало аварії. Я спитав, хіба це не ви страждали біля пірсу Саусенд, та так, що ладні були викинутися з ілюмінатора? Е, пірс Саусенд? Дещо невпевнено, перепитав він. Так, пароплав ішов до Ярмута. Три тижні тому, у п'ятницю, а так-так, пам'ятаю, як зараз, відповів він. Його голос став бадьорішим. Того дня в мене страшенно боліла голова. Ви знаєте, це все через соління, таке пристойне судно і такі паскудні соління. Я таких ще не їв. Вигадаю, їх не куштували? Для себе. «Я знайшов відмінний профілактичний засіб проти морської хвороби. Я намагався балансувати». Ви стоїте в центрі палуби, і коли пароплаво починає гойдати, також рухаєте тілом, намагаючись весь час тримати його прямо. Коли ніс корабля йде догори, можна нахилитися вперед, мало не торкаючись до палуби лобом. Коли підіймається корма, можна навіть майже лягти на спину. Це дуже добре працює протягом години або двох, але робити так протягом тижня неможливо. Джордж сказав «Давайте підемо по річці» і додав, що в нас буде все, чого ми прагнемо – свіже повітря, моціон, тиша і спокій. Постійна зміна пейзажу допоможе позбавитися непотрібних думок, навіть тих, що є в Гарріса, а фізична праця додасть апетиту та зміцнить сон. Гарріс був невпевнений, що Джорджіві потрібно щось для зміцнення сну. Він і так міцно спить, тому додаткове зміцнення може стати навіть небезпечним. Потім Гарріс додав, що не дуже добре розуміє, як Джордж збирається спати більше, ніж зараз, бо доба, як улітку, так і взимку, має лише 24 години. Але якщо Джордж все ж таки спатиме більше, то з таким самим успіхом був би ладен вже й померти, бо зможе заощадити на харчах і витратах на житло. Потім Гарріс сказав, що як на нього, річка підійде йому ідеально. Я не знаю, що таке ідеально, окрім ціни в шість пенсів за чай, який включає в себе ще й хліб із маслом і тістечко, недорого, якщо ви не обідали. Але якщо Гарріс так сказав, мабуть, так воно і є. Це влаштовувало мене теж. І ми з Гаррісом в один голос сказали, що Джордж добре придумав. Ми сказали це так, що могло видатися, ніби ми зовсім не сподівалися, щоб Джордж міг висловити таку розумну пропозицію. Єдиний, хто не був вражений новою пропозицією, це Монморанці. Нашого Монморанці річка не приваблювала ніколи. Це все дуже добре для вас, хлопці, казав він. Вам це до вподоби, а мені ні, нічого мені там робити. У пейзажах я нічого не тямлю, не курю, Якщо десь навіть і трапиться мені на очі якийсь щур, то ви ж не зупинитесь, а коли я засну, ви будете казитися біля човна і викинете мене у воду. Якщо ви хочете знати мою думку, то все це я назвав би надзвичайною дурістю. Але нас було троє проти одного, і пропозицію було прийнято. Розділ 2. Ми витягли карти і почали обговорювати наші плани. Ми домовилися почати наступної суботи від Кінгстона. Рано вранці ми з Гаррісом спустимося до річки і вже на човні піднімемося до черці. А Джордж, якого до обіду з міста не витягти, щодня Джордж із десятої до четвертої спить у якомусь банку і лише в суботу його будять, і виставляють звідти у другій. Зустріне нас там. Ми маємо ночувати просто неба чи спати в якихось готелях. Джордж і я були за те, щоб просто неба. Нам здавалося, що так ми зможемо краще відчути природу. Насолодитися свободою, словом, буде щось таке патріархальне. Золоте кружало втомленого сонця, Ледь помітно ховається в купі холодних, Сповнених смутку хмар. Замовкають немов діти у журбі птахи, Припиняють свої співи. І тільки жалісний крик куріпки Та скрипуче криктання деркача час від час Порушують первісну тишу, яка щільно окутала річище. У потемнілих водах, сумно зітхаючи, намагається останнє побачити себе, згасаючий день. Від темних лісів по обидва береги безшумною ходою виповзають сірі тіні, примарна армія ночі, виповзають, аби відігнати застряглий ар'єргард світла». Невидимою ордою вони мовчазно ходять понад осокою та очеретом, що з тихим шелестом повільно колишуться вздовж берегів. Світ поринає у темряву, і ніч, сидячи на похмуро-величному троні, розкриває свої чорні крила, запалює у своєму примарному палаці тьмяні вогники зірок і у мовчазній величі запановує над ним. Потім ми відтягуємо свого невеличкого човна до тихої затоки, встановлюємо намет, готуємо та поїдаємо нашу нехитру вечерю. Набито і запалено люльки, бесід лине, немовтиха мелодія. У перервах між словами чути, як бавиться із човном річка, і нам здається, що вона розповідає старі дивні казки. Відкриває таємниці, її наспівує дитячих пісеньок, яким уже тисячі років, і яких вона співатиме ще тисячі років, аж поки її голос не стане хрипким і старечим. Нам, хто вже навчився любити її мінливу подобу, і хто так часто намагався пригорнутися до її ніжних грудей у пошуку затишку, чомусь здається, що ми її розуміємо». Але навряд чи зможемо ми звичайними словами передати все те, що чуємо. І ми сидимо там, біля річки. І місяць, навіки закоханий у неї, нахиляється, аби ніжно поцілувати її. Простягає свої срібні руки, щоб обійняти її. Ми дивимося, як вона тече, то наспівуючи, то щось нашіптуючи, пливе до свого короля до моря. Так триватиме, поки наші голоси не замруть у тиші, поки не згаснуть наші люльки, поки ми, прості, звичайні, доволі молоді люди, не почнемо відчувати, що нас наповнюють якісь дивні, то сумні, то солодкі думки. Нам уже не хочеться навіть розмовляти. Ми сміємося, і підіймаючись, Витрушуємо попілу з наших згаслих люльок і кажемо одне одному на добраніч, і заколисані плюскотом води та шелестом дерева, вкладаємося спати. Величезні зірки мовчазно сяють над нами. і Нам здається, що земля знову юна і прекрасна. Така, як вона була задовго до того, як століття переживань і суєти вкрили зморшками її чисте обличчя, як гріхи та нерозсудливість її дітей змусили постаріти її любляче і ніжне серце, яким воно було в ті далекі дні, коли вона, немов молода мати, пестила нас, своїх дітей, пригортаючи до грудей. До того, як припудрена цивілізація з її удаваністю та в'їдливим глузуванням хитрощами звабила нас – змусивши покинути ніжні руки землі і спонукала нас соромитися того простого життя, яким ми жили, коли були із землею в її скромному і водночас величному будинку, в якому багато тисячоліть тому народилося людство. Гарріс спитав, а що коли піде дощ? Ви не можете зрозуміти Гарріса». Немає нічого такого, що могло б викликати в Гарріса бодай якесь піднесення. Не поетична він натура. Гарріс ніколи не плаче, не розуміючи чому. Якщо очі Гарріса наповнюються сльозами, ви можете бути впевнені це тому, що він їв сиру цибулю чи додав забагато вустерського соусу. Якби вам довелося стояти з Гаррісом уночі на березі моря і ви сказали – «Послухай, ти чуєш? То, мабуть, русалки співають у морських глибинах, а, може, це засмучені духи співають псалми над невинними потопельниками, що заплутались у морських водоростях». Гарріс взяв би вас під руку і сказав, «Я знаю, що це, друже, ти застудився. Зараз ти підеш зі мною. Я знаю одне місце тут, за рогом». Там чудове шотландське віскі. Ти такого ще не куштував. Вип'ємо по чаруці, і ти одразу прийдеш до тями. Гарріс завжди знає закапелочок за рогом, де ви можете знайти щось геніальне з випивки. Я переконаний, що якби ви зустріли Гарріса десь у раю, якщо таке можна припустити, його привітання звучало б приблизно так – який я радий, що ти прибув, старий. Знаєш, я знайшов гарне місце тут за рогом, де подають дійсно першосортний нектар. У даному випадку, однак, коли йшлося про ночівлю просто неба, його вміння практично дивитися на речі було дуже доречним. Не зовсім приємно спати просто неба, коли падає дощ. Вечір. Ти мокрий до нитки. У човні на добрих два дюйми води, і все просякнуте вологою. Ти знаходиш місце на березі, яке нібито ще не так залило, як усе довкола, і вирішуєш розташуватися на ніч саме тут. Ти витягуєш намет, і вдвох із товаришем починаєш його ставити. Він просякнутий водою і важкий, лопоче, падає на вас, обвивається довкола вашої голови, Доводячи вас до сказу, дощ не перестає лити ні на мить. Поставити намет досить непросто і в суху погоду, а в дощ – це титанічна праця. Тобі здається, що замість того, аби допомагати, той інший просто клеїть дурня. Щойно ти надійно закріпив свій бік, він свій відпускає і все псує. «Нездара, що ти робиш?» – вигукуєш ти. «Сам ти нездара». Відповідає він. «Ну, швидше! Та не тягни! Ти все робиш не так, тупий віслюк!» Волаєш ти. «Я все роблю правильно!» Кричить він у відповідь. «Тримай свій бік! Кажу тобі, що неправильно!» Твій крик уже схожий на рвіння, і ладен накинутися на нього. У нападі гніву ти так натягуєш мотузку, що на його боці вискакують усі кілки. «Безголовий ідіот!» Чуєш ти, як бурчить він собі підніс, а потім, що сили тягне на себе, і весь твій бік завалюється. Ти кидаєш на землю дерев'яного молотка і йдеш довкола, вливаючи йому все, що про нього думаєш. Він також підіймається і, обходячи намет, йде слідом, щоб пояснити, хто ти такий. Виходите до довкола лаючись, доки намет не падає і не перетворюється на безформну, пожмакану купу». Вам нічого не залишається, як дивитись один на одного поверх його руїн. Потім ви обидва в один голос вигукуєте «Ну от, я ж тобі казав!». Тим часом третій ваш товариш, який вичерпував із човна воду і останні десять хвилин, намочивши рукави по самій лікті, без угаву проклинає усе на світі, хоче знати, що там у вас за галастами тушня і чому досі не стоїть той клятий намет». Зрештою, так чи інакше, намет встановлено, і ви починаєте переносити з човна речі. Спроби розпалити вогонь виявляються марними. Ви запалюєте спиртівку і розсаджуєтеся довкола неї. Дощова вода є головною складовою всіх страв на вечерю. Хліб на дві третини з неї. Із печінкового пирога вона аж тече, адже масло сіль та кава. Взагалі перемішалося в ній, і утворилася юшка. Після вечері ви бачите, що тютюн сирий, і курити нічого. На щастя, у вас є пляшка з певною мікстурою, яка, коли вжити її у відповідній кількості, додає настрою і дурманить розум. Тож жага до життя прокидається у вас із новою силою. Достатньою для того, щоб ви зрозуміли, що час лягати спати». У вісні ви раптом чуєте, що слон сів вам на груди, вивергається вулкан, і вас поглинає морська безодня. Слон і далі спить собі у вас на грудях. Ви прокидаєтеся з думкою, що сталося щось жахливе. Спочатку вам здається, що настав кінець світу, але за мить переконуєте себе, що цього не може бути. Скоріше за все на вас напали злодії чи розбійники, або спалахнула пожежа. Свою думку ви висловлюєте у звичайний спосіб, але сподіватися на допомогу даремно. І з часом вам здається, що хтось іще в біді. Ви чуєте його слабкі крики, вони долинають десь і знизу з-під вашої постелі. Для себе ви вирішуєте, що просто так ви їм не дістанетесь, ви не самовито захищаєтесь і з войовничими криками роздаєте удари направо і наліво руками і ногами». Аж раптом натуп розступається, і ваша голова опиняється на свіжому повітрі. За два фути від вас нечіткі обриси напівроздягненого лиходія, який намагався вас убити. Ви готові до бою з ним не на життя, а на смерть. Коли ж він починає нахилятися над вами, ви впізнаєте в ньому Джима. «А, це ти!» – каже він, упізнавши вас. «Я...» Відповідаєте ви, протираючи очі. «Що сталося?» «Клятий намет знесло, здається», – каже він. «А де біл?» Потім ви, обидва починаєте, надриваючи горлянки, гукати біла. Земля під вами то здіймається, то провалюється. І звідкись, з-під уламків, приглушений голос, який ви чули раніше, відповідає «Злізай з моєї голови, йолопе!» Біл виборсується звідкилясь знизу, знизу, увесь брудний, пом'ятий і потоптаний, І чомусь дуже розлючений, вочевидь він твердо переконаний, що з ним це зробили навмисно. Уранці ви всі троє втратили голос через сильну застуду, яку підхопили вночі. Ви ладні роздерти все на світі, ви лаєте один одного пошипки їх рибко протягом усього сніданку. Тому ми вирішили, що в добру погоду спатимемо просто неба, а коли дощ, чи захочеться якогось різноманіття, як пристойні люди, будемо зупинятися в готелях чи заїжджих дворах. Монморанцій привітав цей компроміс з великою радістю. Романтична самотність ніколи не була йому до душі. Йому би побільше галасу, і, що забава простіша, то кумеднішим він буває. Поглянувши на Монморансі, можна подумати, що то ангел спустився з небес, чомусь відмовився від людської подоби і втілився в невеличкому фокстер'єрі. Здавалося, щоразу, коли він гавкає, можна почути щось на зразок «Який порочний цей світ, і як я хотів би...» Щось зробити, щоб він став кращим. У побожених старих леді та джентльменів від самого його вигляду на очі нагортаються сльози. Коли він вперше прийшов жити за мій кошт, я навіть не думав, що він так довго буде зі мною. Я сидів і дивився на нього, а він сидів на своєму килимкові і дивився на мене, розмірковуючи. Цей пес довго не протягне. Крім колісниці, яка відвезе його на небеса, його нічого більше не чекає. Але коли я заплатив за десяток курчат, яким він перекусив горлянку, коли я за шкірку витяг його зі 114-ї вуличної бійки, і при цьому він ще й огризався і впирався, коли розлючена особа жіночої статі принесла мені свого розірваного ним кота і обізвала мене душогубом, коли мій сусіда подав на мене до суду за те, що, зачинившись у своїй майстерні, він боявся навіть носа виткнути, бо величезний лютий пес протягом двох годин холодної ночі не випускав його звідти, і він змушений був кликати мене, щоб я звільнив його. Коли сидівник, якого я не знаю, виграв 30 шилінгів, угадавши скільки щурів зловить Монморанці за певний час, я почав думати, що йому все-таки дозволили залишитися на землі надовше. Вештатися колостайні, збирати зграї облізлих бродячих собак і гасати з ними, нападаючи на тих бездомних бідолах, які ще не пристали до їхньої зграї, ось кредо життя. Монморансі. Тому, як я вже казав, він так зрадів, почувши про готелі та заїжджі двори. Оскільки питання ночівлі було розв'язане, і розв'язання це задовольняло кожного з нас, залишилось обговорити, що ми візьмемо за собою. Ми почали сперечатися. Урешті Гарріс сказав, що вже забагато балачок, як для одного вечора, і запропонував піти випити по чарчині, додавши, що тут, неподалік за сквериком, він знайшов чудове місце, де подають справжнє ірландське віскі. Джордж сказав, що він знемагає від спраги. «Я не пригадую, щоб із Джорджем коли-небудь такого не було, та я її сам відчував» що чарчина теплого віскі зі шматком лимона додасть мені сили. Ми всі зійшлися на тому, що відкладаємо дебати до наступного вечора, і, надягнувши капелюхи, наше товариство в повному складі залишило кімнату. Розділ третій Отже, наступного вечора... «Ми знову зібралися, аби обговорити і остаточно владнати всі наші плани». Гарріс сказав, «Перше, що нам потрібно вирішити, що ми братимемо за собою. Джей, бери папір і записуй. Джорджа, знайди прийскурант із бакаліної крамниці. Дайте мені хтось олівця, я буду складати список». У цьому весь Гарріс Спочатку зробити вигляд, ніби він готовий усе зробити сам, а потім перекласти це все на інших. Він нагадує мені, мого бідолашного дядечка Поджера. Коли дядечко Поджер збирався щось робити, у будинку наставав суцільний жах і безлад. Вам такого у житті не побачити». Одного разу від Рамника привезли картину. Вона стояла в їдальні, чекаючи, коли їй знайдуть місце. Тітонька Поджер, дружина дядечка, гадки не мала, що вони з нею робитимуть, на що дядечко Поджер їй відповів, «Люба, залишиться мені! Ні тебе, ні будь-кого з вас це турбувати не повинно! Я все зроблю сам!» І тоді він знімає піджака і береться до роботи. Покоївку одразу посилає купити цвяхів на шість пенсів, а слідом за нею – одного з хлопчаків, щоб сказати їй, якої довжини мають бути цвяхи. І так, крок за кроком, починає метушитися весь дім. «Їди і принеси мені молоток, Вілле!» – кричав він. «Томе, подай лінійку! Мені потрібна драбина і один кухонний стілець!» «Джиме мерщий до містера Гоглеса і передай йому вітання від татуся. Скажи, що я бажаю йому якнайскорішого одужання. А ще скажи, що я просив позичити ватерпас. Мері, нікуди не йди, мені потрібно, щоб хтось тримав свічку. А коли повертається покоївка, він посилає її знову, щоб та купила мотузку для картини». «Томе! Де Том? Томе, йди сюди! Ти будеш мені потрібен, щоб подати картину!» Потім він починає піднімати картину і випускає її з рук. Вона випадає з рами, він намагається врятувати скло, скло ранить йому руку. Він стрибає по кімнаті, шукаючи свого носовичка, але не може знайти, бо він в кишені піджака, а піджака він зняв і не знає, куди його поклав. І всі в домі кидають інструменти та починають шукати піджак, а сам дядечко пританцьовує по кімнаті і всім заважає. «Хто-небудь у цьому домі знає, де мій піджак!» «Ну що за сімейка? Присягаюсь, іншої такої не існує. Вас шестеро, і ви не можете знайти піджака, якого я зняв якихось п'ять хвилин тому! Дивина!» Потім дядечко встає і виявляється, що увесь цей час він сидів на піджаку. «Хто-небудь подасть його мені!» – кричить він. «Я вже знайшов його без вас!» Просити вас знайти що-небудь все одно, що просити про це кішку. І от коли за півгодини забинтовано його понівечений палець, придбано нове скло і інструменти, і драбина, і стілець, принесені свічки, дядечко Поджер робить другу спробу. Усе сімейство разом із покоївкою та прибиральницею стоїть довкола, готове будь-якої миті прийти на допомогу. Двоє тримають стільця. Третій допомагає дядечкові залізти на нього і притримує, щоб він з нього не впав. Четвертий подає цвяха, а п'ятий – молотка. Він бере цвях і також випускає його. «Ну от!» – звучить ображений голос страждальця. «Тепер немає цвяха!» І ми всі стаємо на коліна і лазимо в пошуках, а дядечко стоїть на стільці, бурчить, що йому хочеться знати, чи довго він там стоятиме. Нарешті цвях знайдено, але до того часу він загубив молоток. «Де молоток? Що я робив молотком? Боже, боже! Вас семеро! Повитріщалися, і ніхто не знає, що я робив з молотком!» «Ми знаходимо молоток!» Але тепер дядечко не бачить позначки, яку зробив на стіні, щоб забити цвяха, і кожен з нас по черзі стає на стілець позаду, щоб допомогти знайти її. Кожен бачить цю кляту позначку в іншому місці, і кожному по черзі дядечко каже, що той бовдур. Він бере лінійку і відміряє наново. Виявляється, що йому потрібно поділити навпіл, 31,3 дюйма, який він наміряв від кутка. Він намагається зробити це подумки, і від того аж шаленіє. Ми всі намагаємося зробити це подумки, і в кожного виходить інший результат. Ми починаємо насміхатися один з одного, і в усьому тому гармидері забуваємо, яке ж саме число потрібно було поділити, і дядечкові Поджеру доводиться заміряти знову. Цього разу він вирішує скористатися мотузкою. В останній момент, коли старий нахиляється зі стільця під кутом 45 градусів, намагаючись дотягтися ще на дюйми медалі, ніж можливо, мотузка вислизає у нього з рук, він падає на рояль і всім тілом та головою натискає всі клавіші одночасно. Рояль, що не очікував такого, видає воїстину неповторний акорд. Дітонька Мері каже, що вона не може дозволити, щоб діти слухали такі слова. Нарешті дядечко Поджер знову ставить позначку, лівою рукою прикладає до неї цвяха, а правою бере молоток. Першим же ударом він пробиває свій палець і, заверещавши від болю, кидає молоток комусь на ногу. Тітонька Мері лагідно просить, щоб наступного разу, коли дядечко вирішить забивати в стіну цвяхи, він завчасно попередив про це, аби вона змогла владнати всі справи, і поки він буде цим займатися, провести тиждень у своїй матусі. От що ви, жінки, переймаєтеся через кожну дурницю, відповідає дядечко Поджер після того, як оговтався. Мені завжди подобалося робити щось таке. Пробурмотівши це. Він робить ще одну спробу. Другим ударом він заганяє цвяха повністю в стіну, а за ним слідом ще є півмолотка. Дядечка кидає об стіну, та з такою силою, що він ледве не розбиває собі носа. Потім ми повинні ще раз знайти лінійку і мотузку, і в стіні зроблено новий отвір. Десь близько півночі картина все-таки висить дуже криво і ненадійно. Стіна на один ряд довкола виглядає так, ніби по ній пройшлися граблями. Усі втомлені донестями. Усі, крім дядечка. «Ну от, тепер добре», – каже він, важко ступаючи зі стільця, прямісінько по коївці на мозоль. З відчуттям гордості він споглядає гармидер, який створив довкола. «І для чого кликати когось, щоб зробити...» Таку дріб'язкову роботу. Гарріс, коли виросте, буде таким самим. Я в цьому переконаний, і я йому про це казав чимало разів. А сьогодні я додав, що не можу дозволити, щоб він завдавав собі так багато роботи. «Ні», – сказав я, – «ти бери папір, олівець і прейскурант. Джордж буде записувати, а я робитиму Решту. Від першого складеного списку ми мусили відмовитись. Ми розуміли, що для того, аби завантажити все необхідне, усе, що ми написали, потрібен був чи маленький човен, а пройти на такому човні у верхів'ях Темзи – справа неможлива. Тому ми, перезирнувшись, той список порвали. Джордж промовив. «Здається, ми на хибному шляху». Нам слід думати не про те, без чого ми можемо дати собі раду, а лише про те, без чого ми справді не зможемо обходитись. Джордж іноді каже на розумні речі. Інколи я цьому дивуюсь. Я навіть назвав би це мудрістю. Йдеться не про саме цей випадок, а так би мовити загалом про нашу подорож річкою життя. Скільки людей, вирушаючи у цю подорож, Набирають із собою у човен купу всілякого непотребу, перевантажуючи його так, що стає навіть небезпечно. Їм здається, що весь цей дріб'язок надзвичайно важливий для них. З ним під час подорожі вони почуватимуться доволі зручно, і він усіляко додаватиме їм задоволення. Насправді ж усе це – непотрібний мотлох. До самої верхівки щогли люди завалюють бідолашне суденце вишуканим одягом, заповнюють численними домочадцями. Їх супроводжує ціла юрма помічників. Вони заводять собі поважних друзів, які для них нічого не варті, і для яких нічого не варті вони самі. Замовляють собі дорогі розваги, модні, за всіма правилами, з усією удаваністю та показовістю. Розваги, на яких ніхто не розважається, і найбільш незбагненним непотребом серед усього цього є думка про те, що ж подумає сусіда. Розкіш, обтяжливі задоволення та пуста помпезність зрештою стають, наче прадавній залізний вінець злочинця, від якого туманиться свідомість, та голова спливає кров'ю. Люди! Все це пил, мотлох! Викиньте його! якомога скоріш. Від нього ваш човен життя став надто важким. Ви налягаєте на весла, але вам уже не до снаги гребти. Ваш човен тепер не керований і небезпечний. Вас ні на мить не полишають хвилювання й турботи. Ви не можете їх хвильки побайдикувати, поринувши у свої мрії. У вас немає часу спостерігати за тим, як у вечірніх сутінках». Легкий подих вітру жене по відмілені брижі, як переливаються й виблискують у них сонячні промені, як, милуючись собою, схилилися над кришталевою гладінню річки влетенські дерева. Як із зеленого на золота виміняє своє вбрання ліс, Як у блаженному спокої погойдуються на хвилях жовті та білі лілії, Як хитаються від подмуху вітру потемнілий очерет з осокою, зозуленець та незабудки. Викиньте це старе сміття, нехай ваш човен життя буде світлим, Залиште тільки те, що вам необхідно, затишний будинок і прості радощі, один або двоє найкращих друзів, того, кого ви кохаєте, і хто буде кохати вас. І ще кота, собаку, люльку – краще дві. Достатньо їжі, достатньо одягу і трішки більше, ніж достатньо пиття, бо спрага – річ небезпечна. Ви побачите, що набагато легше стало гребти. ви не перейматиметеся, що ваш човен перекинеться, та якщо її перекинеться, великої шкоди від того не буде, бо хороший і простий крам води не боїться. У вас з'явиться час мріяти і працювати. З'явиться час, щоб упиватися насолодою від найсвітліших днів вашого життя. Слухати, як божественний вітер перебирає струни Еолової арфи і звучить чарівна музика, що долинає до найглибших куточків вашої душі. З'явиться час, перепрошую. Отже ми доручили список Джорджу, і він почав: Гадаю, не варто брати намет, висловив пропозицію Джордж. Ми візьмемо човна із дахом. Це значно простіше і зручніше. Це здалося нам слушною думкою, і ми погодилися. Не знаю, чи вам доводилось таке робити. Вздовж човна ви ставите металеві обручі, натягуєте на них величезну парусину, міцно прив'язуєте її довкола, і ваш човен притворюється на невеличкий будиночок, хоча їй дещо задушливий». Та, як казав один мій знайомий, коли в нього померла теща і йому довелося платити за її поховання, у всьому є свої недоліки і переваги. Джордж сказав, що в такому разі кожному з нас потрібно буде взяти із собою ковдру, ліхтарик, мило, масажну щітку, гребінець, можна один на всіх, зубну щітку – кожному, горня – трохи зубного порошку, Причандали для гоління виглядає так, наче ми вперше прийшли на урок мови, і пару рушників для купання. Я не раз зауважував, що вирушаючи кудись до води, люди надзвичайно багато уваги приділяють приготуванням до купання. Насправді ж, прибувши на місце, майже не заходять у воду. Так буває, коли ви вирушаєте на відпочинок до моря. Я сам не раз казав собі... Коли розмірковував про це, ще перебуваючи в Лондоні, що щоранку я в досвіда вставатиму і ще до сніданку бігтиму до моря, щоб сполоснутися. З непохитною вірою в це я вкладав до своєї валізи рушник та пару трусів для купання. Купальні труси в мене завжди були червоного кольору. От така я людина, мені подобаються труси червоного кольору, вони дуже пасують до моєї комплекції». Але після того, як уселявся біля моря, я не відчував нічого, що нагадувало би навіть тінь бажання ранесенько бігти до моря і пірнати у воду. Хоча в місті я так часто мріяв про це. Навпаки, я відчував, що більше за все хочу залишатися в ліжку до останнього моменту, а потім спуститися і поснідати. Декілька разів я все ж збирався з духом. Вставав у шостій, брав рушника, труси для купання і без особливого піднесення напівроздягнений вирушав до моря. Мені здається, що саме тоді, коли я вирішую поплавати, хтось навмисно випускає на волю пронизливий східний вітер. По всьому берегу розкидає гострий, як бритва, каміння, а щоб я його не зміг побачити, притрушує піском». Він бере та відтягує на добрих дві милі море, щоб я, скоцюрбившись від холоду і підстрибуючи, плюскався по коліна у воді. Коли я зрештою дістаюсь моря, воно поводиться зі мною вкрай безцеремонно. Я навіть сказав би образливо. Одна величезна хвиля підхоплює мене і, склавши вчетверо, щосили жбурляє на скелю, нібито навмисне, приготовану для мене. Перш ніж я встигну застогнати і зрозуміти, що сталося, інша хвиля підхоплює мене і несе на глибочінь. Я щодуху намагаюся гребти до берега і вже думаю, що більше ніколи не побачу свій дім та друзів». Я починаю жалкувати, що погано обходився зі своєю молодшою сестрою, я маю на увазі, коли був ще хлопчаком. Коли я вже втрачаю останню надію, хвиля відступає, а я залишаюся лежати на піску, розпластаний, наче морська зірка. Я встаю, обертаюсь і бачу, що боровся за своє життя на глибині у два фути, підстрибуючи». Я одягаюсь і щодуху біжу додому, де мені доводиться робити вигляд, що все це мені дуже сподобалося. Зараз ми планували все так, ніби щоранку збиралися купатися подовгу. Джордж зауважив, що так приємно прокинутися в човні на світанку і, вдихаючи свіже вранішнє повітря, пірнути у прозору річку». Гарріс сказав, що немає нічого кращого, як поплавити перед сніданком, і що це неодмінно додає апетиту. Він наголосив, що йому додає завжди. Джордж зауважив, що якщо це змусить Гарріса їсти більше, ніж зазвичай, то він, Джордж, буде проти того, щоб Гарріс взагалі будь-коли купався. Джордж вважав, що тягти човна проти течії з тією кількістю їжі, яка в такому разі буде необхідна Гаррісові, стане вкрай важкою справою. «Я не погодився із Джорджем. Моя думка була простою. Буде значно приємніше, коли Гарріс буде з нами в човні чистим і свіжим, і задля цього я ладен тягти зайву сотню кілограмів харчів». Джордж пристав на мою думку і відмовився від своїх заперечень щодо купання Гарріса. Урешті вирішили, що треба взяти три рушники, аби не змушувати чекати один одного. З одягу Джордж запропонував узяти по два фланелеві костюми і сказав, що коли вони забрудняться, то завжди зможемо випрати їх у річці. Ми запитали його, чи доводилось йому будь-коли прати в річці фланелевий костюм, на що він відповів: Сам я цього не робив, але я знаю тих, кому це доводилось робити. Вони казали, що це досить просто. І Гарріс і я були не в змозі уявити те про що говорив Джордж. Як троє справді пристойних молодиків, не маючи ні досвіду, ні бажання, зможуть самотужки якимось одним шматком мила випрати в темзі свої сорочки і штани. У наступні дні виявилося, хоча говорити про це було вже надто пізно, що Джордж був жалюгідним брехуном і навіть гадки не мав, як це все робиться. Бачили б ви той одяг, але, як кажуть у дешевих бульварних романах, не будемо випереджати події. Джордж наполягав, що треба набрати спідньої білизни і багато шкарпеток, на випадок, якщо перекинеться човен і захочеться перевдягтися. Крім того, багато носових хустинок, щоб ними можна було витирати якісь речі, а також, окрім капців, по парі шкіряних черевиків, які також можуть знадобитися – Якщо човен перекинеться. Розділ четвертий. Потім ми обговорили продовольче питання. Джордж сказав: Почнімо зі сніданку. Джордж справді практичний. Отже, для сніданку нам знадобиться пательня. Гарріс сказав, що вона не стравна, але ми просто попросили його не бути віслюком, і Джордж продовжив. «Чайник, казан та спиртівка, ніякого гасу!» – значуще поглянув на нас Джордж, і ми з Гаррісом погодилися. «Ми якось брали гасницю, після того сказали собі, що більше ніколи в житті, увесь той тиждень ми ніби жили в гасовій крамниці». Газ витікав і просочувався скрізь. Мені ніколи не доводилося бачити, як просочується газ. Ми тримали його на носі човна, але звідти він протік аж до корми. Весь човен і все, що було в човні, та траплялось йому на шляху, просякло газом. Ним залило всю річку, весь мальовничий краєвид. Зіпсувало атмосферу. Хоч би звідки не дмухав вітер, чи то з заходу, чи то зі сходу, з півночі, чи з півдня, відчувався тільки газ. Нам здавалося, що якби він прилетів навіть із самої Арктики чи з піщаних пустель, все одно він був би наскрізь просякнутий запахом газу. І ще газ залив та спаскудив захід сонця, що ж до місячного світла воно просто тхнуло газом. Ми намагалися позбутися його в Марлоу. Ми залишили човна біля мосту і пішли до міста, аби утекти від нього, але він переслідував нас скрізь. Усе місто було наповнене гасом. Ми проминали кладовища, і нам здавалося, що люди поховані в гасі. На Гай-стріт так тхнуло гасом, що ми дивувалися, як можна там жити». Миля за милою, ми йшли до Бірмінгема, але не допомагало нічого. Уся країна занурилась у газ. Наприкінці десь опівночі ми зупинилися біля розбитого дуба в якомусь віддаленому полі і присяглися. Протягом цілого тижня ми тільки те й робили, що лаяли той газ звичайною, як це роблять пересічні люди лайкою. Цього разу це було щось нечуване. Присяглися ніколи більше не брати із собою в човен газу, хіба що на випадок якоїсь недуги. Тому цього разу ми обмежилися спиртівкою, незважаючи на те, що і вона не найкраще, що може бути. Ви їсте проспиртований пиріг, проспиртовані тістечка. Але спирт, навіть потрапивши до організму у великих кількостях, значно корисніший за газ. На перший сніданок Джордж запропонував яйця та шинку, які легко готувати – холодне м'ясо, чай, хліб, масло та джем. На другий сніданок можна узяти за собою тістечка, холодне м'ясо, хліб з маслом та джем і в жодному разі не сир. Сир, як і газ, надто високої думки про себе. Він хоче, аби все навкруги було таким, як він. Він проникає крізь усі пакунки і надає сирного присмаку всьому, що в них є. Ви навіть не можете сказати, що ви їсте, чи то пиріг з яблуками, чи то сардельку, а чи полуниці з вершками. Все видається сиром. Сир надто пахучий. Пам'ятаю, як мій друг купив пару головок сиру в Ліверпулі. Сир був відмінний, витриманий, насичений, із потужним, десь у дві сотні кінських сил, ароматом. Цей запах без сумніву можна було зачути за три милі, а за дві сотні ярдів він міг звалити людину з ніг. У той час я саме був у Ліверпулі, і мій приятель сказав, що коли я не проти, він передав би їх зі мною до Лондона». Протягом найближчих двох-трьох днів сам він не збирався повертатися, а сир, на його думку, не може так довго зберігатися. Звичайно ж, друже, відповів я, із приємністю. Мені принесли сир, і я поклав його збоку в екіпажі. Це була напіврозвалена кулемага, яку тягла якась засапана сновида із вивернутими колінами, що її господар із захопленням називав конем. Я поклав сир зверху, і ми поволі рушили, та так, що наша швидкість додала би честі найшвидшому паровому катку, який будь-коли існував у світі. Було весело, немов на поховальній процесії, доки ми не повернули за ріг. Там вітер підхопив сирний дух і погнав його прямісінько на нашого скакуна. Той умить пробудився, фуркнув... І надав до трьох миль на годину. Вітер дув у тому ж напрямку, і поки ми доїхали до кінця вулиці, кінь побив усі свої рекорди та досяг швидкості чотири милі на годину, залишаючи далеко позаду усіх калік і огрядних старих пані. Щоб затримати його біля станції, візнику знадобилась допомога ще двох носіїв. Хто зна... Чи вдалося б їм це зробити, якби один із них не здогадався накинути на ніс шкапі хустинку і запалити шматок обгорткового паперу? Я взяв квиток і зі своїм сиром гордо рушив на платформу. Всі довкола шанобливо поступалися мені дорогою. Потяг був переповнений, і я змушений був прилаштуватися в купе, де вже їй без мене сиділо семеро пасажирів. Якийсь старий джентльмен роздратовано намагався було заперечити, але я все ж таки увійшов, поклав головки сиру на полицю з задоволеною усмішкою, втиснувся поміж них і сказав, що сьогодні чудова погода. Минуло кілька секунд, і один із джентльменів – Почав непокоїтися. «Дуже душно тут», – сказав він. «Просто нема чим дихати», – підхопив інший. А потім вони обидва почали принюхуватися і раптом, зрозумівши в чому річ, без жодного слова підхопились і вийшли. Потім підвелась огрядна пані і сказала, що не можна піддавати поважну заміжню жінку таким тортурам. Вона взяла свою валізу та вісім пакунків на додачу і також вийшла. Четверо пасажирів, що залишилися, ще певний час сиділи, поки похмурий чоловік у кутку, який, судячи з одягу та всієї зовнішності, мав стосунок до поховального бюро, не зауважив, що йому цей аромат нагадує мертве диття. Після цього троє з них спробували одночасно дістатися дверей і понабивали собі гулі. Я посміхнувся джентльмену у чорному і сказав, що тепер в купе ми залишились самі. Він засміявся і мовив, що деякі особи через дрібниці здіймають надміру галасу. Але згодом, коли ми рушили, навіть він ставав дедалі стриманішим, тож коли потяг прибув до станції Кру, я запропонував йому піти і чогось випити. Він погодився, і ми попрямували до буфету. Там нам довелося добрих чверть години кричати, грюкати і махати парасолями, доки не з'явилася молода панна і не запитала нас, чого ми бажаємо. «Ви що будете?» – запитав я, повертаючись до свого супутника. «Мені, будь ласка, на півкрони чистого бренді міс», – відповів він. Він випив свій бренді, тихо вийшов і сів в інший вагон. Цей крок мене дещо образив. Від кру я сидів один у купе, хоча потяг був переповнений. Коли ми зупинялися на різних станціях, люди, побачивши порожнє купе, спішили зайняти місця. «Ось тут, Мері, ходи сюди, тут зовсім вільно, то ми сідаємо тут», – перегукувалися вони. Ми тушилися, тягнули за собою важкі валізи, штовхалися біля дверей, намагаючись дістатися першими. Щойно хтось із них намагався пройти досередини, як похитування потяга відкидало його на руки, тому хто стояв позаду. Повсідавшись, вони посапували і крутили носами, а потім не в силах терпіти. Понуро виходили і шукали місця в інших купе, або доплативши різницю, Переходили до першого класу. З Юстонського вокзалу я повіз сир до будинку мого приятеля. Щойно його дружина увійшла до кімнати, вона одразу ж почала принюхуватися довкола, потім запитала, що це? Кажіть, я готова почути найгірше. Я відповів, це сир. Том купив його в Ліверпулі і попросив привезти вам і додав, що, сподіваюсь, вона розуміє, що я тут ні до чого. Вона відповіла, що переконана в цьому, але розмовлятиме про це з Томом, коли він повернеться. Приятель затримався в Ліверпулі довше, ніж сподівався, і через три дні після того, як він мав повернутися додому, його дружина зателефонувала мені і запитала, що Том говорив про той сир. Я відповів, що він казав, аби його поклали у вологому місці, їй не чіпали. Вона відповіла, «Нікому її на думку не спало, це чіпати». Він його нюхав? Я сказав, що очевидно так, і додав, що мені здається, він дуже його цінує. «Ви гадаєте?» – запитала жінка. «Він засмутиться, якщо я дам совере на кому-небудь, аби його забрали геть і закопали?» Я відповів, що, гадаю, вона більше ніколи не побачить усмішки на його устах. Тут їй сяйнула інша думка, і вона запитала, «Ви не будете заперечувати, якщо цей сир полежить у вас. Дозвольте мені прислати його вам, мадам», – відповів я. Особисто мені подобається запах сиру і недавню подорож. З Ліверпуля я завжди згадуватиму як щасливе завершення приємної відпустки. Але в цьому світі ми повинні зважати на інших. Пані, під дахом якої я маю честь проживати, є вдовою та, наскільки мені відомо, сиротою». Вона дуже болісно, я б навіть сказав, надзвичайно болісно переживає, коли її ображають. Я відчуваю своїм нутром, що перебування в її будинку сиру вашого чоловіка буде сприйнято нею саме як образа. А я не можу допустити, щоб будь-хто і будь-коли зміг сказати про мене, що я ображаю вдів і сиріт. Дуже добре. Тоді... Рішуче сказала дружина мого приятеля, я можу сказати лише те, що забираю дітей і їду до готелю і прибуватиму там доти, доки цей сир не з'їдять. Я відмовляюся від подальшого проживання в одному будинку з ним. Вона дотримала слова, залишивши свій будинок на служницю, котра, коли її запитували, чи не відчуває вона якого-небудь запаху, перепитувала – Запах? Який запах? А коли їй показували сир і просили понюхати його, відповідала, що відчуває слабкий запах дині. Це було переконливим доказом того, що така атмосфера не зможе їй зашкодити, а тому її залишили в будинку. Готель обійшовся у 15 гіней. Звівши все до купи, мій приятель порахував, що кожен фунт сиру став йому у 8 шилінгів і 6 пенсів. Він сказав, що йому завжди смакує шматочок сиру, але це надто дорого для нього. Він вирішив позбутися сиру і виконув його в канал, але після того, як човнярі з барш почали скаржитися, змушений був виловити його назад. Вони недобре почувалися від того аромату. Тоді він взяв і однієї темної ночі відніс сир до церковного моргу. Але там його знайшов коронер і зачинив страшенний галас. Він сказав, що це змова, і хтось хоче, аби мерці повставали, і він залишився без коштів до існування. Мій приятель, зрештою, таки позбувся сиру. Він відвіз його до якогось міста на узбережжі і закопав на пляжі. Згодом той пляж здобув небияку славу. Відвідувачі казали, що раніше ніколи не помічали, яке там насичене повітря, а ті, хто страждав на сухоти чи якісь інші легеневі недуги, збиралися там натовпами впродовж років. Тому, незважаючи на мою любов до сиру, я дійшов в думки, що Джордж мав рацію щодо відмови від нього. І жодних смаколиків на полуденок. Сказав Джордж, при цих словах обличчя Гарріса видовжилося. Зате о сьомій у нас буде все, чого душа забажає, і це буде одразу ї обідом, і полуденком, і вечерею. Гарріс повеселішав. Джордж. Запропонував взяти м'ясо, пироги з фруктами, холодні закуски, помідори та зелену. З напоїв ми вирішили взяти трохи того надзвичайно тягучого варева, яке готував Гаріс, після того, як його розмішати з водою, це можна навіть назвати лимонадом, багато чаю і пляшку віскі на випадок, як сказав Джордж, якщо перекинеться човен. Мені здалося, що Джордж надто вже часто говорить про те, що перекинеться човен, а вирушати з таким настроєм у подорож – недобре. Але мене тішило те, що ми мали взяти візки. Ми вирішили, що не беремо пива або вина. Брати їх на річку – помилка. Від них ви стаєте млявим, і вас долає дрімота. Ви пити келих увечері, коли ви, байдикуючи, прогулюєтесь містом і заглядаєтесь на дівчат – це розумно, але ніколи не пити, коли вам голову немилосердно пече сонце і потрібно важко працювати. Перш ніж розійтись, ми таки склали список речей, які необхідно взяти за собою, і він вийшов доволі довгий. Наступного дня, це була п'ятниця, ми зібрали їх докупи, щоб увечері зустрітися і спакуватися. Ми дістали велику шкіряну валізу для одягу і кілька кошиків для провізії та кухонного начиння. Відсунули до вікна стіл, скинули все на купу посеред кімнати і повсідались довкола, дивлячись на неї. Я сказав, що пакувати буду сам. Чесно кажучи, я пишаюся своїм вмінням пакувати речі – Пакування – це одна з тих багатьох справ, у котру переконаний, краще за мене не зробить жодна людина у світі. Іноді я і сам дивуюся, як багато всього вмію робити. Я наполіг на цьому і сказав Джорджіві та Геррісу, щоб вони повністю залишили цю справу на мене. Мою пропозицію вони сприйняли з повною... Невластивою їм готовністю, Джордж набив люльку і розлігся в кріслі, а Гарріс, задерши ноги на стіл, закурив сигару. Це було майже те, чого я хотів. Майже. Звичайно, я планував, що керуватиму роботою, а Гарріс із Джорджем будуть крутитися біля мене, виконуючи мої вказівки. Я буду штурхати по черзі кожного з них, примовляючи, ех ти, зачекай, дай я сам, ну що ти, це ж так просто, і, так би мовити, навчаючи їх, як це має робитися насправді. Та як вони це зрозуміли, мене роздратувало. Нічого так не дратує мене, як вигляд людей, що сидять і нічого не роблять, поки я працюю. Я колись мешкав із чоловіком, який у такий спосіб просто доводив мене до сказу. Він розлягався на дивані і годинами спостерігав, як я що-небудь роблю. Він дивився, як я ходжу по кімнаті. Казав, що спостереження за моєю метушнею надає йому справжнє задоволення. Це наводить його на думку, що життя не просто безглузда мріє про те, щоб прожити його позіхаючи і ловлячи гав. Що це? Почесне завдання, сповнене обов'язків та важкої праці. Він казав, що нині не розуміє, як жив, допоки не зустрів мене, адже в нього ніколи не було нікого, за ким він міг би спостерігати, коли той працює. «Присягаюсь, я не такий. Я не можу сидіти і споглядати, як важко працюють інші. Мені хочеться підійти, дати якісь вказівки». Засунувши руки в кишені, я ходив би довкола і підказував, що треба робити. За своїм характером я дуже енергійний, і вдіяти із цим нічого не можу. Однак я нічого не сказав, просто почав спаковувати оту купу. Ставало зрозуміло, що ця справа потребує значно більше часу, ніж я собі думав». Але зрештою я спакував валізу і всівся на неї зверху, щоб защепнути. «А черевики ти не збираєшся вкладати?» – запитав Гарріс. Я озирнувся і побачив, що забув про них. У Гарріса так завжди. Він, звичайно, не промовив ані слова, аж доки я не закрив валізу і не замкнув її. Джордж зайшовся своїм дратівливим, безглуздим гигиканням. «Це мене розлютило». Я відкрив валізу і поклав туди червики. А потім, коли вже збирався її замкнути, в мене раптом майнула жахлива думка. А чи поклав я свою зубну щітку? Не знаю чому, але я ніколи не пам'ятаю, чи поклав у зубну щітку. Зубна щітка це річ, яка переслідує мене, коли я подорожую. Вона робить моє життя просто нестерпним. Мені починає снитися, що я забув її покласти. Обливаючись холодним потом, я підхоплююся з ліжка і починаю нишпорити порити в пошуках. А вранці я вкладаю її раніше, ніж почищу зуби, і мені знову доводиться все викладати, щоб дістати її, і чомусь завжди вона виявляється на самому дні валізи. Потім я знову вкладаю все до валізи і знову забуваю про неї. В останню мить... Мені доводиться стрім голову мчати по неї вгору по сходах і вести її до потяга, в кишені, загорнувши в носовичок. Звичайно, мені довелося вивернути всі до єдиної речі, і, як і слід було чекати, її не знайшов. Я перевернув усе до гори дном. Безлад, який я створив, міг існувати лише до сотворіння світу, коли довкола панував суцільний хаос. Не було нічого дивного в тому, що щітки Джорджа і Герріса потрапляли мені на очі вісімнадцять разів поспіль. Своєї ж я ніяк не знаходив. Я перекладав річ за річчю, перемацуючи їх і перетрушуючи. Врешті я знайшов її в черевику. І почав усе спаковувати наново. Коли я скінчив, Джордж запитав, чи поклав я мило, я відповів, що мені цілком байдуже, поклав я мило ні, і, грюкнувши, замкнув таки валізу. Тут я виявив, що поклав до неї свій кисет, і змушений був відкривати її знову. Остаточно вона закрилася у пів одинадцяту вечора. Лишилося спакувати кошики. Гарріс сказав, що менше, ніж за дванадцять годин, нам потрібно буде вирушати, тому все інше зроблять вони з Джорджем. Я погодився і сів, а вони взялися до роботи. Вони почали в безтурботному дусі. Вочевидь, намагалися показати мені, як це робиться. Я мовчав і лише чекав. Якщо не брати до уваги Джорджа, то гіршого пакувальника, ніж Гарріс, навряд чи можна знайти в цілому світі. Я дивився на гори трілок, чашок, сковорідок, пляшок, горщиків, пирогів, плиток, тістечок, помідорів і безкінечної решти, і відчував, що от-от відбудеться щось надзвичайно захопливе. Так воно й сталося. Вони почали з розбитої чашки. Це перше, що вони зробили. І зробили вони це просто для того, щоб показати, що вони можуть зробити ще, аби вам стало цікавіше. Потім Гарріс поставив банку з полуничним джемом на помідор і розчавив його. Тож помідор довелося вигрібати чайною ложкою. А потім настала черга Джорджа. Він наступив на масло. Я нічого не сказав, лише підвівся, сів на краєчок стола і спостерігав за ними. Це їх дратувало більше, ніж будь-які мої слова. Я це відчував. Вони стали нервовими і збудженими, топталися по речах. Відкладали їх десь позаду себе, а потім, коли ті були їм потрібні, не могли їх знайти. Вони вкладали пироги на низ, а зверху клали важкі речі, перетворюючи пироги на місиво. Вони вивернули сіль, засипавши нею все. До того ж іще й масло. Я ніколи не бачив, щоб двоє чоловіків стільки часу вовтузилися з якоюсь грудкою масла, яка коштує шилінг і два пенси. Після того, як Джордж віддер масло від свого капця, вони спробували запхати його в казанок. Воно ніяк туди не заходило. Але й витягти його назад було годі. Зрештою, вони витягли його звідти і поклали на стілець. Після того, як Гарріс одразу ж всівся на нього, воно приклеїлось йому до штанів, і щоб знайти його, вони обнишпорили всю кімнату. «Присягаюсь, я поклав його сюди», – сказав Джордж, дивлячись на порожній стілець. «Я і сам бачив, як ти це зробив, лише хвилину тому», – відповів Гарріс. І вони знову почали кружляти й кімнатою в пошуках. Зійшовшись посередині кімнати, вони зупинилися, дивлячись один на одного. «Неймовірно, я ще такого не бачив», – сказав Джордж. «Це просто якась загадка», – відповів Гарріс. Тоді Джордж зайшов Гаррісові за спину і побачив його. «Ось де воно було весь цей час!» Убурено вигукнув він. «Де?» – скрикнув Гарріс, крутячись немов дзига. «Зупинись!» – заривів Джордж, переслідуючи його. Зрештою вони віддерли його і запхнули в чайник. Монморанці, звичайно, також не лишився осторонь. Усе життя Монморанції спрямовано на те, щоб плутатися комусь під ногами, а потім почути на свою адресу найдобірнішу лайку. Якщо він вештається там, де особливо небажаний, якщо він стає до безміри набридливим і починає зводити людей з розуму, якщо в нього починають шпурляти всім, що потрапить під руку, тоді він відчуває, що день для нього видався на славу. Його найвищою метою та справжнім мірилом успіху є бажання зачепити кого-небудь так, щоб прокльони сипались упродовж години. І коли йому вдається цього досягти, його самооцінка зростає просто до небес. Він приходив і всідався на речі саме тоді, коли їх потрібно було вкладати. Він діяв з непохитною вірою в те, що як тільки Гарріс чи Джордж – Простягають за чим-небудь руку, їм неодмінно потрібен саме його холодний, мокрий ніс. Він встромив у джем свою лапу, порозкидав чайні ложки. Він уявив собі, що лимони – це щурі, і, залишивши кошик, розправився з трьома з них, поки Гарріс пательнею не повернув його до тями. Гарріс сказав, що це я його нацьковую, я нікого не нацьковував. Такому собаці, як Монморанці, не потрібне нацьковування. Єдине нацьковування, що змушує його все це витворяти, народилося разом з ним. Воно – його єство. Ми закінчили пакуватися за 10 перша. Гарріс усівся на великий кошик і сказав, що він сподівається, що нічого не розіб'ється. Джордж відповів, що коли щось мало розбитися, то воно вже розбилося, схоже, так розмірковувати було йому зручніше, і додав, що він не проти піти вже її поспати. «Ми всі вже були не проти поспати. Тієї ночі Гарріс залишився спати з нами, і ми пішли на гору. Ми розіграли кому де спати, і Гаррісові випало спати зі мною. Джей». «Тобі де більше подобається, посередині ліжка чи з краю?» Я відповів, що взагалі мені більше вподоби спати посередині. Гарріс відповів, що це старомодно. Джордж спитав, «У котрій годині вас розбудити?» Гарріс відповів, «О сьомій». Я сказав, «Ні, о шостій». Я хотів написати кілька листів. Ми з Гаррісом трохи посперечалися і зрештою знайшли золоту середину. «Джордже...» «Розбуди нас у пів на сьому», – сказали ми. Джордж не відповів. Виявилося, що поки ми сперечалися, він уже заснув. Тож ми посунули ближче до нього ванну, щоб він зранку, коли вставатиме, одразу ж пірнув у неї. І самі також вклалися спати. Розділ п'ятий Наступного ранку нас розбудила місіс Попец. Вона спитала, чи відомо вам, що вже майже дев'ята година. Майже яка? зіскакуючи з ліжка, мало не заридав я. Дев'ята. повторила вона крізь замкову шпарину. Я подумала, що ви не бажаєте проспати. Я розбудив Гарріса і сказав йому, котра година. Він пробурмотів. «Мені здається, ти хотів піднятися о шостій». «Так, хотів», – відповів я. «Чому ти мене не розбудив?» «Як я міг тебе розбудити, коли ти не розбудив мене?» – відповів він мені в тому ж дусі. «Тепер раніше від дванадцятої ми до річки не дістанемося. Дивно, як ти взагалі спромігся піднятися». Тобі пощастило, що я це зробив, відповів я. Якби я тебе не розбудив, ти б вилежувався тут ще два тижні. Ми гиркалися впродовж наступних п'яти хвилин, коли раптом нас перервало зухвали хропіння Джорджа. Уперше, з того часу, як нас розбудили, він нагадав нам про своє існування. Ось він лежить. Той, хто допитувався о котрій нас розбудити. Лежить на спині, роззявив рота, коліна повипинав. Не знаю чому, але так воно зі мною є. Просто від вигляду іншої людини, яка спить у той час, коли я вже на ногах, мене охоплює людь. Мене надзвичайно обурює, коли дорогоцінні години людського життя, неповторні миті, які більше ніколи не повернуться – Деякі невдахи марнують на тваринний сон. Тепер таким невдахою був Джордж, який у своїх огидних лінощах розтринькував неоціненні дарунки часу. Його дорогоцінне життя, за кожну секунду якого йому доведеться потім відповідати, минає безплідно. Він міг би набивати свій шлунок яйцями та беконом, дражнити собаку, фліртувати з прислугою. Натомість ось він лежить, поринувши у повне забуття, яке міцними тенетами обплутує його душу. Це було жахливо. Така думка одночасно промайнула у наших із Геррісом головах. Ми вирішили його врятувати, і з цим благородним наміром зовсім забули про свої суперечки. Ми підскочили до нього та зірвали покривало. Гарріс ляснув його капцем, а я крикнув йому в самісіньке вухо. Тільки тоді він прокинувся. «Що? Де?» – з просоння запитав він, сідаючи на ліжку. «Піднімайся, нещасний телепню!» – проривів Гарріс. «Уже за чверть десята!» «Що?» – пронизливо скрикнув він, зірвався з ліжка і втрапив прямісінько у ванну. «Хто в біса поставив її сюди?» Ми сказали, що треба бути йолопом, щоб не побачити ванну. Ми швидко вдяглися, та коли дійшла справа до туалету, згадали, що запакували зубні щітки і гребінець. Моя зубна щітка колись таки зведе мене в могилу, я в цьому переконаний. Тому нам довелося спускатися і виловлювати її із валізи. Коли нам вдалося це зробити, Джордж раптом вирішив, що йому треба похолитися. Ми сказали, що цього ранку він буде змушений обійтися без гоління, і що ми не бажаємо знову розпаковувати валізу. Ані для нього, ані для будь-кого іншого. Він сказав, яка дурниця, як це я можу вийти до ситті в такому вигляді. З'явитися в ситі у такому вигляді справді дещо неввічливо. Та що нам до того, що комусь це може завдати незручностей, як сказав Гарріс у своїй простій і грубоватій манері, ситі доведеться це проковтнути. Ми спустилися поснідати. Монморансі запросив якихось двох собак провести його, і вони гаяли час, б'ючись на порозі. Угамувавши їх парасолькою, ми взялися до відбивних та холодної яловичини. Гарріс сказав, «Велика справа, добрий сніданок!» І почав розправлятися з відбивними, примовляючи, що воліє з'їсти їх, поки вони ще гарячі, а яловичина може її зачекати. Джордж... Розгорнув газету і зачитав нам замітку про нещасні випадки зі смертельним наслідком, які трапилися із човнами, та останній прогноз походи. Прогноз виголошував «Дощ, холодно, хмарно з проясненнями». Найстрашніший прогноз походи, який тільки може бути. Місцями гроза, вітер східний, Загальне зниження атмосферного тиску в середній частині країни – від Лондона до Ла-Манчу – барометр падає. Чесно кажучи, я переконаний, що найприкрішою з усіх дурниць, які мовчома заполонили наш розум і не дають нам спокою, є шарлатанство з прогнозом походи. Він абсолютно точно передбачає те, що відбулося вчора чи позавчора, і стверджує зовсім протилежне тому, що має статися сьогодні. Пам'ятаю, як минулої осені я повністю зіпсував собі відпустку лише тому, що прислухався до прогнозу погоди в місцевій газеті. У числі за понеділок було написано «Сьогодні очікуються сильні зливи з грозою». Ми відклали пікнік, і весь день просиділи за зачиненими дверима в очікуванні дощу. А повз будинок проходили веселі, радісні люди, проїжджали екіпажі, яскраво світило сонце, і на небі не було жодної хмаринки. «Зараз», – казали ми, дивлячись у вікно, – «зараз дощ їм покаже». Ми посміювалися, коли уявляли, як цих людей наскрізь промочить дощ. Знову сідали біля каміна, ворушили дрова і переглядали колекції водоростей та мушель. Близько дванадцятої сонячне світло залило всю кімнату. Стало досить задушливо. Ми вже не могли дочекатися, коли ж почнеться ця прогнозована злива та сильна гроза. «Побачите, по обіді почнеться», – казали ми одне одному. От буде весело дивитись, як їх поливатиме. О По першій хазяйка запитала, чи не хочемо ми вийти прогулятися, адже був такий гарний день. Ні-ні, зі сміхом відповідали ми, тільки не ми, нам зовсім не хочеться намокнути. Дякуємо. День наближався до вечора. День наближався до вечора, а дощу так нічого і не передвіщало. Ми пробували підбадьорювати одне одного думкою, що він почнеться раптово, і саме тоді, коли всі повертатимуться з пікніків додому, коли не буде де заховатися. От тоді їх промочить до нитки, але жодної краплі так і не впало. Чудовий день скінчився, і за ним настала прекрасна ніч. Наступного ранку ми прочитали, що очікується теплий сонячний день. Ми легко вдяглися і вийшли з дому, а через півгодини почався страшенний дощ і різкий холодний вітер. Справжня злива тривала весь день. Застужені, і з відчуттям ломоти в усьому тілі ми повернулися додому і полягали спати. Погода річ зовсім незбагненна. Я ніколи не міг її зрозуміти. Ви же теж помічали, не допомагає жоден барометр, він дурить так само, як і всі прогнози. Саме такий барометр висів у одному з готелів в Оксфорді. Я зупинявся там минулої весни. Коли я дістався вітальні, він показував ясно. А на дворі лило, як з відра. Не зупиняючись ні на мить, дощило цілісінький день. Я не міг нічого зрозуміти». Постукав по барометру, і стрілка підстрибнула, показавши дуже сухо. Коридорний, який проходив повз саме цієї хвилини, зупинився і сказав, що, на його думку, барометр показує, що буде завтра. Я перепитав, чи не має він на увазі позаминулий тиждень, на що коридорний відповів однозначним сухим «ні». Наступного ранку я знову постукав по барометру, стрілка підскочила ще вище, а дощ поливу ще сильніше. У середу я підійшов і знову стукнув по ньому. Стрілка пройшла ясно, пройшла через дуже сухо, дуже гаряче, і зачепившись за кілочок, зупинилася, бо нікуди було рухатися далі. Вона всіляко намагалася це зробити, але прилад був налаштований так, що, не зламавшись, не міг передбачити погоду старанніше, ніж він це робив. Вочевидь, йому хотілося рухатись далі і спрогнозувати посуху, нестачу води, сонячний удар, самому чи щось подібне, але на заваді став кілок. Тому він вирішив задовольнитися, вказуючи на просте і незрозуміле дуже сухо. Навколо готелю без упину шуміла злива. Річка вийшла з берегів і вже залила нижню частину міста. Коридорний сказав, що цілком імовірно, потому надовго встановиться гарна погода, і прочитав вірша, яким починалося якесь пророцтво, передбачене задовго, довго триватиме, щойно помічене миттю мене. Того літа гарна погода так і не настала. Гадаю, той чудовий приклад мав на увазі наступну весну, але існують ще й інші барометри, такі довгі та прямі, я ніколи не міг у них розібратися. З одного боку, він показує, що було о десятій ранку вчора, а з іншого о десятій ранку сьогодні, але ж не завжди можна поглянути на нього так рано, ви ж розумієте. Він піднімається і падає. То на дощ, то на добру погоду, на більш чи менш вітряну. На одному кінці написано PN, на іншому «СХ». А якщо по ньому стукнути, він взагалі нічого не показує. Вам потрібно знати, на якій висоті над рівнем моря він перебуває, а потім перевести градуси у шкалу Фаренгейта. Але навіть після усіх цих кроків мені не вдавалося отримати відповіді. Скажіть мені, кому зрештою потрібні ці прогнози? Коли настає негода, почуваєшся досить паскудно і без них, а знаючи це наперед, страждаєш ще більше. Яке пророцтво нам до вподоби – так, це перечуття старенького дідуся, коли похмурого ранку, саме того дня, коли нам хочеться сонця, він оглядає горизонт своїм досвідченим оком і каже: Та ні, сер, я думаю, ось ось все зміниться на краще. Воно проясниться, і погода буде досить добра. Ну, от, він знає напевне, кажемо ми. Бажаємо йому доброго ранку і вирушаємо у путь. Цікаво, як дідуган може це знати. Ми починаємо відчувати до нього прихильність, яку ж ніяк не применшує те, що небо і не думає прояснюватися, а дощ безперестану періщить цілий день. Ну що ж, співчуваємо ми, він зробив усе, що міг. До того ж, хто напророчив нам погану погоду, ми навпаки відчуваємо лише злість та бажаємо йому якось помститися. Ну що, проясниця, як ви гадаєте, вигукуємо ми, сміючись, коли проїжджаємо повз нього. «О, ні, сер, боюсь, що затягнуло на весь день», – відповідає він, похитуючи головою. «Тупий, старий, дурень». Бурмочимо ми одне одному, що він може знати. А коли прогноз збувається, ми повертаємося сповнені ще більшої люті й якогось невловимого відчуття, що він щось таки в тій клятій погоді розуміє. Від повідомлень, які прочитав Джордж, від всіх цих слів про барометр падає, атмосферний фронт насувається з Південної Європи і тиск піднімається, в наших жилах холонула кров. Але першого ранку нашої подорожі було надто ясно і сонячно, щоб ми якось переймалися прогнозами. Тому побачивши, що йому не вдалося нас засмутити і що він тільки згаєв час, Джордж... Крадькома потягнув цигарку, яку я так старанно крутив для себе, і вийшов. Потім ми з Гаррісом, доївши те, що лишалось на столі, спустили на візочку весь наш багаж до дверей і стояли в очікуванні екіпажу. Коли ми зібрали весь багаж разом, стало ясно, що його доволі багато – одна велика валіза, одна трохи менша – Два кошики, величезний вузол, ковдр, чотири чи п'ять пальт та дощовиків, а також декілька парасольок. Немало. Крім того, в окремому мішку лежала диня, тому що вона була надто громіскою, щоб її можна було куди-небудь запхати, до того ж кілька фунтів винограду. В іншому мішку – японська паперова парасолька та пательня – Через те, що вона надто довга, ми її просто обгорнули папером. Речей було справді багато. Ми з Гарісом навіть трохи зніяковіли, хоча чого було соромитися, я зараз не розумію. На біду не траплялося жодного екіпажу. Зате вдосталь вуличних хлопчаків. Їх, гадаю, зацікавило це видовище, і вони почали зупинятися. Першим до нас наблизився хлопець Бікса. «Бікс – це наш торговець овочами. У Бікса справжній талант. Він бере на роботу розсильними, найбільш безсоромних і нахабних хлопчиськ, яких будь-коли породжувала цивілізація. Коли на нашій вулиці стається щось надзвичайно мерзотне, і це зробив якийсь хлопчисько, можна бути впевненим, що це хлопець від Бікса». Мені розповідали, коли на Грейт-Корам-Стрит сталося вбивство, на нашій вулиці одразу ж вирішили, що за всім цим стоїть один із тодішніх хлопців Бікса. І коли б він під час прискіпливого перехресного допиту, який влаштував йому мешканець будинку номер 19, зайшовши туди по замовлення наступного після дня злочину ранку, в допиті брав участь і мешканець будинку номер 21, що випадково опинився поруч, не зміг довести свого алібі, йому було б непереливки. У той час я не знав хлопців Бікса але з того, що побачив опісля, я б особисто не дуже покладався на те аліпі. Як я вже казав, хлопець Бікса вийшов за рогу. Він, вочевидь, дуже поспішав, коли ми його помітили, але поглянувши на мене з Гаррісом, на Монморансі і наші речі, хлопчина зупинився і став пильно розглядати нас. Гарріс і я, своєю чергою, грізно подивилися на нього. Більш вразливу натуру це могло б образити, але хлопці бікса зазвичай не стих, хто близько бере щось до серця. Він зупинився на відстані одного ярда, як укопаний, зіперся на поручя і, жуючи соломинку, втупився в нас. Схоже, він хотів побачити, чим це все скінчиться. Наступної митті на протилежному боці вулиці з'явився один із хлопчаків бакалійника. Хлопець Бікса гукнув йому «Дивись, із першого поверху сорок другого переїжджають!» Хлопчик Бакаліника перейшов вулицю і зайняв позицію на іншому боці тротуару. Через певний час із взуттєвої крамниці вийшов молодий джентльмен і теж зупинився, приєднавшись до хлопця Бікса. Наглядач за порожніми бляшанками з блакитних стовпів прилаштувався окремо на узбіччі. «Ну, з голоду вони не помруть», – вирішив джентльмен із взуттєвої крамниці. «Невже ти, якби б збирався перетинути Атлантичний океан на маленькому човні, не брав би з собою нічого?» – спитав той, що з блакитних стовпів. «Вони не планують перетинати океан», – втрутився хлопець Бікса. «Вони вирушають на пошуки Стенлі». До цієї хвилини вже встиг зібратися невеличкий натовп. Люди допитувалися одне в одного, що трапилося. Одні, молода і легковажна частина натовпу, вирішили, що це весілля, і показували на Гарріса, говорячи, що він наречений. Інші, старші й поміркованіші, схилялися до думки, що це похорон, а я, напевно, брат покійника. Нарешті, з-за рогу, з'явився порожній Екіпаж. Я багато разів помічав, що коли не потрібно, порожні екіпажі проїжджають цією вулицею кожні три хвилини, або ж стоять десь неподалік, готові будь-якої миті відвести вас будь куди. Ми закинули свої пожитки, сілися самі, і, відігнавши друзів у Монморанці, які, гадаю, присяглися ніколи не залишати його, під дружні оплески на толпу, поїхали. Услід нам біксів хлопчисько жбурнув морквину, мабуть, на щастя. До Ватерлоо ми дістались об одинадцятій і поцікавились, звідки рушатиме потяг об одинадцятій нуль п'ять. Цього, звичайно, не знав ніхто. На вокзалі Ватерлоо ніхто ніколи не знає, звідки вирушатиме потяг і куди прямує той, що вже рушив, взагалі нічого». Носій, який ніс наші речі, припустив, що він вирушатиме від другої платформи, та коли цей добродій запитав про це в іншого, такого ж як він, той сказав, що чув, нібито від першої, а начальник вокзалу був переконаний, що потяг стоїть біля приміської платформи. Щоб остаточно з'ясувати це, ми піднялись і запитали про це в диспетчера». Той відповів, що щойно розмовляв із чоловіком, який розповів, що бачив його біля третьої платформи. Ми відразу ж пішли на третю платформу, але там службовці вокзалу сказали, що це буде або Саутгемптонський експрес, або Вінзурський кільцевий. Щоразу вони були впевнені, що це не потяг до Кінгстона, хоча чому вони були в цьому впевнені, навряд чи змогли б пояснити». Тоді наш носій сказав, що, напевно, потяг мав би бути на верхній платформі, і що він добре знає цей потяг. Ми піднялися на верхню платформу і запитали в машиніста, чи справді він вирушає до Кінгстона. Той сказав, що він не може стверджувати, напевно, але йому здається, скоріш за все, саме туди він і їхатиме. Якщо ж це не буде 11.05 до Кінгстона, то поза всяким сумнівом 9.32 до Вірджинія-Вотер або 10.00 експрес до острова Вайт або куди-небудь іще в тому напрямку. Про це ми зможемо дізнатись, коли прибудемо до місця. Ми впхнули йому в руку півкрони і попросили їхати до Кінгстона об 11.05. «На цій лінії, – сказали ми, – ніхто ніколи не дізнається, що це за потяг і куди він прямує. Ви знаєте, куди їхати. Тихенько рушайте і зупиніться вже в Кінгстоні». «Ну, не знаю, джентльмени», – поважно відповів юнак. «Мені, здається, все ж таки мають існувати потяги, які їдуть до Кінгстона. Так і зробимо». Давайте, ваші півкрони. Так ми, південно-західною залізницею, дістались від Лондона до Кінгстона. Згодом ми дізналися, що насправді той потяг був поштовим і мав прямувати до Ексетера. Того дня його впродовж декількох годин шукали у Ватерлоу, і ніхто не знав, що могло з ним трапитися. Наш човен... Чекав на нас в Кінгстоні, біля самого мосту. До нього ми прийшли пішки, оглянули, завантажили в нього свої речі і зайняли свої місця. У Загараст, панове? запитав човняр. У Загараст. відповіли ми. -Гарріс сів за весла. Я взявся до кормового стерна, а Монморансій виглядав він чомусь дуже нещасливо і підозріло озирався. Вмостився на носі, і ми попливли річкою, Котра на два тижні мала стати нашою домівкою. Розділ шостий Стояв напрочуд погожий ранок, Чи ще пізньої весни, чи вже раннього літа, Як вам більше до вподоби. Саме цієї пори ніжна зелень, трави і листя набуває насиченого зеленого кольору. Природа стає схожою на цнотливу молоду красуню, охоплену дивним трепетом від перечуття неминучої зрілості. Осяяні сонячними відблисками старовинні вулички Кінгстона йшли до самої води і були надзвичайно мальовничі». По мрехтливій гладіні річки повільно пропливають баржі, Поміж дерев уздовж берега звивається дорога, Доглянуті вілли по інший бік. Налягає на весла Гарріс у своїй червоно-помаранчевій курці, Десь у длинні з'являються і зникають обриси Похмурого замку Тюдорів. Усе це утворювало яскраву картину, Таку насичену і таку спокійну, сповнену життя і настільки мирну, що, незважаючи на ранковий час, заколисаний безтурботною мрійливістю, я поринув у роздуми. Я думав про Кінгстон чи Кінингестун, як він називався у ті часи, коли в ньому коронували саксонських королів». Десь тут перейшов річку Великий Цезар, і неподалік на схилах розташували свій табір римські легіони. Здавалося, Цезар, як пізніше і Єлизавета, був усюди. Щоправда, він був більш розсудливим, ніж королева Бес, і не бігав по пивницях. Ця непорочна королева просто обожнювала пивниці. Навряд чи можна знайти більш-менш привабливий заклад на 10 миль довкола Лондона, де вона не бувала б, чи зупинялася на ніч, чи просто інколи зазирала. Мені цікаво, якщо припустити, що, скажімо, Гарріс почав нове життя – Став великою і поважною людиною, наприклад, прем'єр-міністром, а потім помер, чи стали б на пивницях, де він полюбляв посидіти, писати «Тут Гарріс перехопив кухоль пива». У цьому будинку 1888 року Гарріс випив дві чарки холодного шотландського віскі чи звідси Гарріса виперли у грудні 1886 року. Ні, таких пивниць виявилося б надто багато. Популярними стали б місця, в яких Гарріс ніколи не побував. Єдина будівля на південні Лондона, де Гарріс ніколи нічого не випив. Люди кожного дня приходили б сюди, аби поглянути, що могло йому завадити. Як нещасний, недоумкуватий король Едві мав би ненавидіти Кіненгестун? Він навіть не в силах був витримати бенкет після коронації. Можливо, він не здолав кабанячу голову, нафаршовану людяниками, як на мене, то я знайшов би з нею спільну мову. Або перебрав вина чи меду, але він нишком покинув бучний бенкет, щоб викроїти якусь годинку під місячним сяйвом для своєї коханої ельдживи. Можливо, стоячи біля вікна і тримаючись за руки, вони споглядали, як купається в річці місяць, і ледь чутно було, як з далекого покою долинають незбагненний шум і гамір галасливого бенкету. А потім мерзотні Одо і Сент-Дустан брутально вдираються до тихої кімнати, глумляться над красунею королевою і забирають бідолашного Едві назад – до крикливого п'яного натупу. Багато років потому під звуки бойових маршів поховали останніх саксонських королів, а з ними і їхні бурхливі застілля, і на якийсь час слава Кінгстона згасла. Але коли Гемптон-Корт став резиденцією Тюдорів і Стюартів, коли вздовж берега вишукувались королівські човни, а галантні кавалери у яскравих накидках гонорово спускалися по східцях до переправи, гукаючи човняра, вона засяяла з новою силою. Багато довколишніх будинків безгучно, але промовисто нагадують про ті дні, коли Кінгстон був королівським містечком, і вся придворна знать зупинялася в них, щоб бути ближче до свого короля. Цілісінький день довгою дорогою до воріт палацу снували миловидні обличчя, супроводжувані брязкотом металу, цокотом кінських підків та шелестінням шовку-гівелюру. У тих великих просторих будинках з еркерами, загратованими вікнами, камінами та стрімкими дахами все нагадує про часи панчих та камзолів, вишитих перлами корсажів та незбагненних клятв. Їх зводили в ті часи, коли знали, як будувати. Міцна червона цегла з роками ставала ще міцнішою, а дубові сходи досі не риплять, коли ви хочете непомітно спуститися, щоб вас ніхто не почув. Розповідаючи про дубові сходи, я пригадав чудові різьблені дубові панелі в одному з будинків Кінгстона. Тепер там якась незрозуміла крамниця, але колись в це був особняк поважної персони. Одного дня мій приятель, який живе у Кінгстоні, пішов туди, щоб купити капелюха. Ні про що не думаючи, він одразу ж дістав із кишені гроші і заплатив за нього. Крамар, знайомий мого приятеля, спочатку трохи збентежився, але швидко опанував у себе. Внутрішній голос йому підказував, що потрібно щось зробити, аби мій приятель на цьому не зупинявся». Він запитав нашого героя, чи не бажає той поглянути на прекрасний різьблений старий дуб. Мій приятель відповів, чому би й ні. Тож Крамар повів його через крамницю до сходів, які вели до будинку. Блюстрада була справжнім витвором мистецтва, а стіни вздовж сходів були облицьовані різьбленими дубовими панелями, яких не посоромився б жоден палац. Зі сходів вони пройшли до вітальні. Це була простора світла кімната, обклеєна яскравими, з блакитним тлом, паперовими шпалерами. Більше нічого визначного в кімнаті не було, тож мій приятель не міг зрозуміти, для чого його сюди привели. Власник крамниці підійшов до стіни і постукав по шпалерах. Там теж було дерево. «Дуб! – розповів він. – Усе довкола. різьблений дуб!» аж до самої стелі, такий самий, як ви бачили на сходах. «О, великий цезарю! добрий мій друже!» – лагідно запитав мій приятель. «Чи не хочете ви сказати, що оцими блакитними шпалерами ви заклеїли увесь різьблений дуб?» «Саме так!» – почув він у відповідь. «Мені це обійшлося недешево!» Спочатку ж довелося все закривати шпунтованими дошками, зате тепер кімната виглядає весело. Раніше вона була надто похмурою. Так, я не можу аж надто засуджувати того чоловіка. Йому від того, поза всяким сумнівом, значно легше. Якщо взяти до уваги те, що він звичайний крамар і намагається сприймати життя якомога простіше, а не якийсь там звихнутий на старовині маніяк, то він безперечно мав рацію. Звичайно, різьблений дуб виглядає дуже гарно, і навіть мені самому хотілося б десь трішки його мати, але безперечно, коли ви серед нього живете, він починає гнітити. Особливо це стосується людей, яким він не дуже до вподоби. Здається, ніби живеш у церкві. Найсумніше в цій історії те, що чоловікові – Цілком байдужому до різбленого дубу дісталася вітальня, повністю ним оздоблена. Водночас тим, хто насправді цінує його, доводиться платити величезні гроші, щоб його придбати. Так чомусь улаштований цей світ. Один має те, чого він не хоче, а в іншого є те, чого саме хоче перший. У чоловіки мають дружин, але щось не дуже схоже на те, щоб вони їх жадали а тим часом молоді парубки обливаються сльозами від горя, нарікаючи на долю, що вони дісталися не їм. У бідних людей, які заледве зводять кінці з кінцями, по восьмеру цілком здорових дітлахів. А багаті, поважні подружжя не мають жодного, кому можна лишити свої статки і так бездітними її помирають. Або взяти панянок з їхніми залицяльниками. Панянки ніколи не хочуть хлопців, які до них залицяються. Вони кажуть, що ті їм не потрібні, щоб вони дали їм спокій, і чому б їм не піти до міс Сміт чи міс Браун, вони вже далеко не молоденькі, неперебірливі, і до них ніхто не залицяється. А їм самим взагалі ніхто не потрібен, і вони ніколи не збираються виходити заміж. Про це можна говорити скільки завгодно, і від цього стає сумно. Був у нашій школі один хлопчина. Ми називали його Сенфорд і Мертон. Насправді його звали Стівінгс. Він був дуже дивакуватий, я таких не зустрічав. Йому надзвичайно подобалося вчитися. Йому завжди діставалося за те, що він сидів у ліжку і читав грецькою. Що ж до французьких неправильних дій слів, то відірвати його від них було просто неможливо. Весь він був напханий якимись незрозумілими і неприродними уявленнями про те, що він має зробити честь для батьків і стати гордістю школи. Він прагнув отримувати нагороди, вирости і бути розумною людиною. Голова його була просто нашпигована всією цією маячнею. Це було якесь дивне, невинне, наче ненароджене немовля створіння. Хворів він зазвичай двічі на тиждень, і тоді, звісно, не міг відвідувати школу. Важко було знайти ще одного такого хлопчака, який хворів би так само, як Сентфорд і Мертон. Він перехворів усіма хворобами, які тільки були на відстані десяти миль довкола нього. Причому завжди в найтяжчій формі. У літню спеку він міг підхопити бронхіт, а сінна лихоманка могла спіткати його на різдво. Після шеститижневої посухи він міг злягти із запаленням суглобів, а листопадового туманного дня вийти з дому і повернутися із сонячним ударом. Через страшні муки, які він терпів від зубного болю, одного року його приспали, і обідолашний. Вирвали йому всі зуби, натомість вставили штучні щелепи. Зубний біль потім перейшов у невралгію і вушний біль. У нього завжди був нежить, окрім тих дев'яти тижнів, коли він хворів на скарлатину, і він постійно щось собі обморожував. Під час чуми 1871 року нам забороняли навіть наближатися до нього – у всьому приході був відомий лише один випадок захворювання, і цим випадком був юний Стівенс. Весь час, протягом своїх незліченних хвороб, він лежав у ліжку і їв лише курятину, збиті з молоком яйця і парниковий виноград. Йому доводилося лежати і плакати, тому що йому не дозволяли займатися латиною, і забирали від нього німецьку граматику. «Ми ж, хлопчаки...» Ладні були віддати всі десять років шкільного життя заради, бодай, одного дня будь-якої хвороби. Ми навіть гадки не мали, навіть у страшних снах не мріяли дати нашим батькам хоч малесенький привід пишатися нами. Найбільше недуга, яка могла нас спіткати, це потиличний простріл. Ми казилися на протягах. Але від них тільки свіжі шили, і нам ставало тільки краще. Ми їли все підряд, щоб захворіти, але це тільки додавало нам апетиту і ваги. Здавалося, хоч би що ми придумали, нічого не допоможе нам захворіти. Доки не приходили канікули. В останній день навчання ми всі застужувалися, підхоплювали кашлюк та всілякі інші болячки, аж поки не починалася наступна чверть. А після того, хоч би як намагалися щось зробити, ми раптом одужували і ставали здоровішими, ніж будь-коли. Таке життя, а ми не що інше, як трава, яку зрізають, кладуть у піч і спалюють. Повернімось до питання про різблений дуб. Наші прапрапрадіди таки були хорошими майстрами і мали почуття прекрасного. Адже 300-400 років тому всі ці нинішні мистецькі скарби були звичайними повсякденними речами. Чи справді є щось надзвичайне в старій суповій тарілці, певному кухливі чи щіпцях для зняття нагару зі свічок, які ми так цінуємо нині? Чи, можливо, довкола них лише сяє ореол старовини, який і заворожує нас? Посуд із блакитної порцеляни – який ми чіпляємо на всіх стінах як прикрасу, кілька століть тому був звичайним домашнім начинням. Рожеві пастухи і жовті пастушки, яких ми роздаємо всім своїм друзям у пориві почуттів і з надією, що вони їх зрозуміють, були звичайнісінькими цяцьками, які просто стояли собі на камінній полиці, і якась мати у XVIII столітті давала їх посмоктати своїй дитині, аби та не плакала. Цікаво! Чи в майбутньому буде так само? Чи будуть у ті часи цінними скарбами сьогоднішні дешеві дрібнички? Чи виставлятимуть гори китайських тарілок з отими вербочками та місточками на камінних полицях десь у 21 столітті? Чи будуть білі горнятки з золотим обідком і красивою золотою квіточкою, невідомого виду, всередині, які ми тепер інколи розбиваємо без особливого жалю, обережно склеювати і ставити на підставки, і лише господиня матиме право витирати з них пил. А китайський собачка – той, що прикрашає спальню в моїй мебльованій квартирі. Такий собі білий собачка, з голубими очима, Червонястим у плямках носом. Перемагаючи біль, він намагається тримати голову підведеною, а його доброзичливий вираз межує із слабоумством. Особисто я не в захваті від нього, хоча вважається, що це витвір мистецтва мене він дратує, мої легковажні друзі з нього насміхаються, та й сама господиня від нього не в захваті, й мириться з його присутністю лише тому, «Що це подарунок тітки. Та цілком імовірно, що років через двісті цього песика звідкилясь викопають, без ноги, з відбитим хвостом і назвуть дорогою порцеляною. Поставлять у скляну шавку, і люди ходитимуть довкола і захоплюватимуться ним». Вони будуть вражені надзвичайною виразністю кольору його носа і висловлюватимуть здогади, яким чудовим мав би бути відламаний шматок хвоста. У цьому столітті нам важко побачити красу цього собачки. Ми надто до нього звикли. Це так само, як захід сонця чи зорі. Їхня неповторність нас не зачаровує, тому що ми звикли їх бачити. Те саме і з собачкою. У 2288 році люди від нього шаленітимуть. Мистецтво виготовлення таких собачок до того часу, гадаю, буде забуте. І наші нащадки дивуватимуться, як ми могли таке зробити. Вони говоритимуть про те, якими розумними ми були. Нас ніжно згадуватимуть, як великих художників, що жили і творили в XIX столітті, її виготовляли таких ось Порцелянових собачок. Клаптик, полотна з візерунком, який найстарша донька вишивала у школі, називатимуть губеленом вікторіанської епохи. Йому не буде ціни. Усі полюватимуть за надщербленими і потрісканими білоблакитними кухлями з нинішніх придорожніх харчевень. Їх цінуватимуть на вагу золота, а багаті люди питимуть із них крюшон. Мандрівники з Японії в вцілілі подарунки з Рамс Гета і сувеніри з Маргета та вестимуть їх до Едо як старовинний англійський раритет. Тут Гарріс кинув весла, встав зі свого місця і ліг на спину, задерши до гори ноги. Монморанці, крутнувшись на місці за скавулів, верхній кошик підстрибнув, і все з нього посипалось. Я був дещо вражений, але стримався досить доброзичливо. Я спитав: Е-е-е, ти що? Я що? Ти. Ні, я вирішив не повторювати того, що сказав Гарріс. Припускаю, що можна десь у чомусь мене звинувачувати, але почути таку наруху над мовою. Таку грубість, та ще й від людини, яку так трепетно виховували, наскільки мені відомо, з Гаррісом було саме так. Ні, такого пробачити не можна. Я просто задумався і забув, з ким не буває, що я стерничий, і ми трохи відхилилися від курсу. Спочатку ми якийсь час не могли зрозуміти, де закінчуємося ми і де починається графство «мідлсекс». Але згодом ми таки розібралися і розділилися. Гарріс, одначе, сказав, що він достатньо попрацював і що настала моя черга. Тож мені довелося вилізти з човна і, взявши мотузку, потягнути його вздовж Гемптон-Корту. Яка дивовижна у цьому місті давня кам'яна стіна. Завжди, коли я проходжу повз неї, від самого її споглядання настрій поліпшується. Вона така гарна. Такі насичені, яскраві барви, яка вражаюча картина. Ось нишком підкрадається лишайник, а он там усе заполонив мох. Зверху, спостерігаючи за річкою, сором'язливо визирає молода виноградна лоза, а старий поважний плющ облаштувався трішки віддаля. Кожен її ярд – це незліченне розмаїття кольорів і відтінків». Якби я вмів писати картини чи малювати, я із задоволенням зобразив би її цю старовинну стіну. Я часто ловив себе на думці, що хотів би жити в Гемптон-корті. Він видається таким тихим і спокійним. Як приємно було б у вранішній тиші, коли нікого довкола ще немає, поблукати його давніми затишними закутками. Та насправді, якби мені все-таки довелося там жити, я, напевно, вважав би трохи інакше. Настає вечір. Від вашої свічки злітають і розповзаються по облямованих стінах моторошні тіні. Звідкись здалеку долинають кроки, чути, як хтось вештається холодними кам'яними коридорами. Вони то наближаються, то завмирають у далині. І лише стукіт вашого серця, Порушує мертву тишу. Надзвичайно похмура і гнітюча картина. Усі ми, чоловіки й жінки, сонячні створіння. Ми любимо світло і життя, тому ми всі гуртуємося в містах і містечках, а села з року в рік стають все більш безлюдними. При сонячному світлі в день, коли природа оживає, і всі довкола зайняті своїми справами, нам подобаються відкриті схили та густі ліси. Але вночі, коли мати земля поринає у сон, а ми продовжуємо метушитися, о, світ здається таким похмурим, і нам стає страшно немов дітям, залишеним на самоті. Ми сидимо і схлипуємо, ми сумуємо за освітленими вулицями, за звучанням людських голосів, за сповненим руху життям. У цій всеосяжній мовчазності, коли від подиху нічного вітру шелестить лише листя ухоплених темрявою дерев, ми почуваємося такими безпорадними і такими маленькими. До вкола безліч привидів, і їхнє тихе зітхання лише додає нам смутку. «Тож зберімося всі разом у великих містах, запалімо величезне вогнище з мільйонів газових ріжків, будемо співати, веселитися і почуватимемося сміливими». Гарріс запитав мене, чи бував я коли-небудь у лабіринтах Гемптон-Корту. Він розповів, як одного разу пішов туди, щоб показати комусь, як із нього вибиратися. Він роздивився карту, і все це йому видалося настільки простим, що навіть не вартувало тих двох пенсів, які просили за вхід до лабіринту. Герріс сказав, що карту, напевно, давали, щоб пожартувати, тому що на ній не було і краплі від того, що являв собою лабіринт насправді, і з нею все тільки переплуталося. Тоді з ним у лабіринті був його кузен з маленького містечка, і Герріс сказав... Ми підемо сюди лише для того, щоб ти міг сказати, що побував тут. Насправді, усе дуже просто. Навіть смішно називати це лабіринтом. Потрібно лише повсякчас повертати праворуч. Прогуляємося по ньому якихось десять хвилин, а потім підемо поснідаємо. За певний час відтоді, як вони увійшли в лабіринт, вони зустріли людей. Ті сказали, що вони там уже понад три чверті години, і для них цього вже більш, ніж достатньо. Гарріс запропонував, коли вони хочуть, можуть йти слідом за ним. Він щойно увійшов, збирається швиденько пробігтися стежками і вийти. Вони відказали, що з його боку це дуже люб'язно, і пішли слідом. По дорозі вони підбирали інших людей, які хотіли покінчити із цією безглуздою пригодою, і потроху зібрали всіх, хто був у лабіринті. Відважність Гарріса та його компанії підносила настрій людям, що вже полишили всяку надію вибратися з нього і знову побачити свій дім та зустрітися з друзями. Зі словами невимовної вдячності вони приєднувалися до процесії. Гарріс сказав, що за його оцінкою всього за ними йшло осіб із двадцять. Одна жінка з дитиною, яка провела там весь ранок, наполягала на тому, щоб взяти його під руку, щоб часом не загубитися. Гарріс постійно повертав праворуч. Але здавалося, що вони вже йдуть надто довго, і кузен висловив припущення, що лабіринт, вочевидь, досить великий. «О, звичайно, один з найбільших у Європі». Відповів Гарріс. «Схоже на те», – погодився кузен, – «тому що ми вже пройшли добрих дві милі». Гарріс уже й сам почувався дещо незручно, але він тримався, аж поки вони не пройшли повз шматок кинутої на землю булки за півпені, яку, як присягався його кузен, він помітив 7 хвилин тому. Гарріс сказав… «Це неможливо», на що жінка з дитиною відповіла «цілком можливо» і уточнила, що це вона відібрала ту булку в дитини і кинула її там саме перед тим, як зустріти Гарріса. Вона додала, що краще б ніколи не зустрічала Гарріса і висловила припущення, що Гарріс – шахрай. Гарріса це розлютило». Він дістав свою карту і пояснив, у чому була суть його теорії. «Карта стала б дуже у пригоді», – сказав хтось із компанії. «Якби ви знали хоча б приблизно, де ми зараз є». Цього Гарріс не знав. На його думку, найкраще було б повернутися до входу і почати спочатку. Частина тих, хто там був, не висловила особливого захоплення такою пропозицією. А от що стосується бажання повернутися до входу, то тут була цілковита одностайність. Усі розвернулися і знову пішли слідом за Гарісом у протилежному напрямку. Минуло хвилини з десять, і вони побачили, що прийшли до самої середини. Спочатку в Герріса майнула думка прикинутися, ніби так він і планував, але вигляд натулпу насторожував, тому він вирішив списати це на випадковість. У кожному разі в них уже було щось, від чого можна відштовхнутися. Тепер вони знали, де перебувають. Знову звірилися з картою. Здавалося, що розв'язати проблему стало значно простіше, і вони рушили лабіринтом втретє. Через три хвилини знову опинилися на тому ж місці. Після того вони вже взагалі не змогли «Будь куди вийти». Хоч би яким шляхом вони йшли, він все одно повертав їх до центру. Це вже не було такої регулярності, що дехто залишався на місці і чекав, доки всі решта прогуляються довкола і повернуться до них. Врешті Гарріс знову дістав карту, але сам її вигляд викликав у натовпу лише обурення гнів. йому порадили накрутити собі з неї цигарок». Гарріс почав відчувати, що його популярність значною мірою похитнулася. Усі вже просто божеволіли і почали кликати на глядача. Той приставив зовні драбину і почав гукати до них, даючи вказівки. Але до того часу в їхніх головах все так закрутилося, що збагнути що-небудь було вже не під силу, тож наглядач наказав їм залишатися на місці, а він до них підійде». Вони збилися докупи й чекали. Наглядач зліз із драбини і увійшов до середини. На жаль, наглядач виявився досить молодим хлопцем, до того ж, цілковитим новаком у цій справі. Увійшовши всередину, він не міг їх знайти, блукав довкола, намагаючись дістатися до них. І, врешті, загубився сам. Він потрапляв їм на очі то тут, то там, кружляючи по іншій бік огорожі. Він бачив їх. І одразу ж поспішав у тому напрямку. Вони чекали хвилину за п'ять, і він знову з'являвся точнісінько в тому самому місці і питав у них, де вони є. Нещасним довелося чекати, доки не повернувся з обіду один зі старих наглядачів і не витяг їх звідти. Гарріс сказав, що наскільки він може судити, це досить хороший лабіринт, і ми домовились, що на зворотному шляху спробуємо завести туди. Джорджа Розділ сьомий Коли Гарріс розповідав мені про свої пригоди в лабіринті, ми саме проходили через Молсейський шлюз. Це відібрало в нас трохи часу, оскільки наш човен був єдиним, а це Великий шлюз. Я не пригадую, щоб колись раніше мені доводилося бачити у Молсейському шлюзі один єдиний човен. Гадаю, цей шлюз найбільш пожвавлений на всій річці, більше навіть, ніж боутерів. Бувало, я стояв на причалі і спостерігав за ним, за розмаїттям яскравих блузочок. Чоловічих капелюхів, вишуканих капелюшків, кольорових парасольок, шовкових накидок, плащів, стрічок та елегантних туалетів. Не можна було навіть розгледіти води. Здавалося, що це велетенська скриня, в яку накидали квітів усіх кольорів і відтінків, перемішали, а потім цю різнобарвну гору розгорнули по всіх куточках. У погожу неділю таке можна спостерігати протягом цілого дня. Вгору і вниз за течією стоять в очікуванні своєї черги шереги човнів. Човни наближаються і пливуть геть. Від палацу до Гемптонської церкви сповнена веселощів і сонця річка, вкрита крапчастим візерунком із жовтих і блакитних, помаранчевих і білих, червоних і рожевих кольорів. Усі жителі Гемптона і Молсі вдягаються в літні костюми, йдуть до шлюзу, прогулюються коло нього зі своїми собаками, спілкуються, курять, спостерігають за човнами. І все це... Капелюхи і піджаки чоловіків, красиві барвисті сукні жінок, жваві собаки, човни, білі вітрила, приємний пейзаж, вода, що виблизкує на сонці, створює одне з найприємніших видовищ, які тільки можна побачити поблизу старого, похмурого Лондона. Річка надає людям великі можливості показати своє вбрання. Де ще, крім річки, ми, чоловіки, можемо продемонструвати смаки у кольорах? Якщо ви мене запитаєте, я вам скажу. Вони у нас досить витончені. Мені завжди подобається, щоб у моїх речах було трішки червоного кольору, червоного і чорного. Річ у тім, що волосся в мене золотаво-рудого кольору. Мені казали, досить гарний відтінок». Тому темно червоний колір надзвичайно мені пасує. Крім того, я завжди був у цьому переконаний, дуже добре з ним поєднується світло блакитна краватка, а ще пара хромових черевиків і червона хустина круг поясу. Хустина виглядає набагато краще за пасок. Гарріс обирає одяг, переважно помаранчевого і жовтого відтінків або їх поєднання. Але мені здається, що з його боку це зовсім нерозумно. Для жовтого він надто смаглявий. Жовті кольори йому зовсім не личить. Тут навіть нема про що сперечатися. Я намагаюся його переконати, щоб він більше одягав блакитного і додавав чогось білого чи кремового. Дарма. Що менше смаку людина має, то впертішою вона є. Дуже шкода... Бо так він навряд чи зможе досягти успіху. А є ж кольори, в яких він виглядав би не так уже і погано, а ще якби носив капелюха. Джордж для нашої подорожі придбав кілька нових предметів одягу. Мене вони досить сильно засмутили. Куртка просто виїдає очі». Мені не хотілося б, щоб Джордж дізнався мою думку, але насправді інакше і не скажеш. У четвер увечері він приніс її додому і показав нам. Ми запитали, якого, на його думку, вона кольору. Він відповів, що не знає, і що, схоже, для цього кольору ще не придумали назви. Продавець сказав йому, що це якийсь східний візерунок. Джордж надягнув її і запитав нас, якої ми про неї думки. Гарріс сказав, що якщо це те, що можна розвісити навесні біля квітника, аби відлякувати птахів, то більш-менш підходить. Але якщо це вважається предметом одягу для людської істоти, окрім хіба що темношкірого з Маргіта, то йому стає зле. Джорджа це доволі сильно образило, але, як сказав Гарріс, якщо він не хотів знати його думки, то для чого про це питав? І мене і Гарріса хвилювало, що його куртка привертатиме до човна надмірну увагу. Паночки, якщо вони гарно вбрані, також доволі непогано виглядають у човні. Як на мене, то немає нічого привабливішого запишити зі смаком костюм для прогулянок у човні. Але костюм для прогулянок у човні виглядав би ще привабливіше, коли б усі панночки розуміли, що він призначений для того, щоб подорожувати в човні, і що це не просто взірець для вітрини. Нічого так не псує мандрівку, як присутність у човні людей, що більше переймаються своїм одягом, аніж самою мандрівкою. Одного разу я мав нещастя вирушити на пікнік до води з двома такими панночками. Було справді весело. Усе на них було просто чудове. Шовкова тканина, мережева, квіточки, стрічечки, елегантні черевички, м'які рукавички. Але їхній одяг більше пасував для фотографії, ніж для пікніка на березі річки». Ці костюми для прогулянок були немов з якоїсь модної французької картинки. Це було смішно. На тлі природи дівчата виглядали в них просто безглуздо. Від самого початку вони вирішили, що в човні не зовсім чисто. Ми повитирали для них усі лави і намагалися переконати їх у тому, що все вже вичищено, але вони нам не повірили. Одна з них мазнула пальчиком в рукавиці по подушці сидіння, і показала іншій. Вони обидві зітхнули, і з виглядом мучениць часів раннього християнства, які намагаються якомога зручніше вмоститися на кілку, всілися у човні. Не доведи, Боже, щоб із під вашого весла вилетіла би, хоч краплина води, яка неодмінно впаде на костюм і зіпсує його. Так воно й сталося. Крапля попала на сукню, і пляма залишилася там назавжди. На веслах був я. Я старався, як міг. Я піднімав весла на два фути над водою. Після кожного грибка, перш ніж змахнути ними, знову чекав, доки стече вода, і перед тим, як занурити весла, вибирав на воді найспокійніші місця. За певний час Боу сказав, що, дивлячись на мене, він почуває себе недостатньо вправним грибцем, щоб грибти зі мною, тому якщо я не заперечуватиму, він просто сидітиме і вчитиметься в мене, як потрібно грибти. Та незважаючи на всі мої намагання, інколи бризки води все ж таки потрапляли на одяг наших паночок». Панночки не виявляли свого невдоволення. Міцно стиснувши губи, вони лише щільно присунулися одна до одної. Але щоразу, коли якась краплина досягала їх, вони кривилися й сіпалися. Їхні мовчазні страждання були сповнені благородства. Але мене хіба що дратували? Я надто емоційна людина». Я почав грибти щосили рибками, і що більше я намагався не плескати, то частіше в мене виходило навпаки. Зрештою я здався, сказав, що краще перейду на ніс. Боу також вирішив, що так буде краще, і ми помінялися місцями. Побачивши, що я їду, панночки мимоволі зітхнули з полегшенням і на якусь мить їхнє обличчя навіть проясніли». «Бідолашні дівчата! Зі мною їм було б значно краще. Тепер біля них був веселий, легковажний, пустоголовий юнак, у якого здатності до співчуття не більше, ніж у цуціняти Ньюфаунленда. Ви могли годинами свердлити його поглядом, а він цього навіть не помітив би. А навіть якби її помітив, його це зовсім не зачепило б». Ні про що не замислюючись, він енергійно взявся до греблі. Немов у фонтані над човном заграли бризки води, змусивши всіх виструнчитись від несподіванки. Вихлюпнувши добру пінту води на сукню однієї з наших паночок, він лише добродушно засміявся і сказав «Мені дуже шкода справді» і дав свою хустинку, аби повитирати воду. «Пусте». Пробурмотіли у відповідь дівчата, натягуючи на себе покривала та піджаки і намагаючись заховатися за своїми мережевими парасольками. Сніданок минув у край погано. Усі запрошували їх сісти на траву, але вона була в пилюці. А повалене дерево, яке їм запропонували натомість, схоже, ніхто не витирав протягом багатьох тижнів. Тож вони розстилили свої хустинки і посідали на них, до того ж боялися навіть поворухнутися. Хтось, прогулюючись зі своєю тарілкою зі шматком пирога з яловичиною, спіткнувся об корінь і пиріг вирушив у політ. На щастя, він у них не вцілив. Але сам випадок явив ще одну загрозу і змусив додатково хвилюватися. Тому коли будь-хто вставав і проходив повз них, навіть не тримаючи в руках нічого, що могло б упасти і забруднити їхній одяг, вони сторожко спостерігали за ним, доки бідолаха знову не сідав на місце. Отже, дівчатка, коли все скінчилося, весело звернувся до них наш приятель Боу – «Підводьтеся! Потрібно все помити!» Спочатку вони його не зрозуміли. Коли ж зметикували, що він мав на увазі, то сказали, що не знають, як це робиться. «О, зараз я покажу вам!» – вигукнув він. «Це досить забавно. Ви лягаєте на…» «Я хотів сказати, нахиляєтеся з берега і споліскуєте посуд у воді». Старший сестер сказала, що їхні сукні не зовсім пасують до роботи. «О, з ними все буде гаразд!» – безтурботно сказав він. «Ви їх просто підібгайте!» Він таки змусив їх це зробити. Сказав, що це і є основною забавою на пікніку. І вони визнали, що їм було дуже цікаво. Тепер я іноді себе запитую, чи був наш юний приятель – Таким пустоголовим, як ми про нього думали. Ні, це неможливо. У нього був такий по-дитячому добродушний вираз обличчя. Гарріс захотів зупинитися біля Гемптонської церкви, щоб піти поглянути на надгробок місіс Томас. «Хто така місіс Томас?» – запитав я. «Звідки мені знати?» – відповів Гарріс. «Це якась пані, в якої дуже красивий надгробок, і мені хочеться оглянути його. Я заперечую. Не знаю, можливо, в мені щось не так, але чомусь мене особисто ніколи не приваблювали надмогильні пам'ятники». Я знаю, що коли ви приїжджаєте до якогось міста, належить піти на церковне кладовище і насолоджуватися з погляданням могил, але я завжди відмовляю собі в таких розвагах. Мені не цікаво плентатися довкола похмурих і холодних церков, слідом за захеканими дідусями й читати епітафії. І вигляд шматка потемнілої міді приліпленого до каменю, не викликає в мені нічого такого, що можна було б назвати справжнім щастям. Незворушний вигляд, з яким я споглядаю усі ті таблички з написами та цілковита байдужість до перепитій якогось там місцевого родоводу, просто вражають добропорядних причетників, а неприховане бажання якнайшвидше забратися звідси крає їхні серця. Якось чудового сонячного ранку я курив біля невисокої кам'яної стіни, що огороджувала невеличку сільську церкву. Я насолоджувався спокоєм і гармонією, які панували довкола. Обвита плющем стара сіра церква, її охайний різьблений ганочок, дорога, що звивається вузькою білою смужкою поміж шеренгами високих в'язів, солом'яні стріхи хатин, які видніють із за старанно підстрижених кущів, річка, що виблискує сріблом, укриті лісами пагорби. Кривид був справді чудовий сповнений ідилії і викликав у моїй душі ліричні почуття. Він мене надихав, я почував себе добрим і благородним, відчував, що не хочу більше бути грішним і неправедним. Мені хотілося залишитися тут і ніколи більше не робити нічого поганого. Я житиму бездоганним красивим життям до самої старості, і сивина вкриє мою голову, Ну і все решта в такому досі. Тієї хвилини всім своїм друзям і родичам я пробачив їхні брудні чи невдалі вчинки та впертість. Усім їм я бажав щастя. Вони цього не знали. Вони йшли далі своїм гріховним шляхом, навіть не здогадуючись про те, що десь далеко, в якомусь тихому селі, я стільки для них роблю. І я насправді робив». Мені навіть захотілося, щоб вони дізналися про це, адже я хотів зробити їх щасливими. Високі й чисті думки, одна за одною, осявали мене. Аж раптом мою замріяність перервав пронизливий, писклявий крик. "Все гаразд, сер, я вже йду. Все гаразд. Можете не поспішати". Я підвів голову і побачив лисухого старихана, який накульгуючи Прямував до мене через подвір'я церкви. В руці він тримав величезну зв'язку ключів, яка бряскала з кожним його кроком. З поважним виглядом я мовчки махнув йому рукою, аби він ішов геть. Але він наближався, викрикуючи «Я їду, сер! Я їду! Я трохи кривий і вже не такий пруткий, як колись! Ходіть сюди, сер! Забирайся геть, жалюгідний діду!» – сказав я. Я прийшов, як тільки зміг, сер, — відповів він. Моя господиня щойно вас помітила. Ходіть за мною, сер. Пішов геть, — повторив я. Пішов, доки я не переліз через цю стіну і не скрутив тобі шию. Він здивовано підвів погляд на мене. Ви не бажаєте поглянути на надгробки? — запитав він. Ні, відповів я, не хочу. Я хочу стояти тут, обіпершись на ось цю стару стіну. Забирайся і дай мені спокій. Мене сповнюють прекрасні благородні думки. Я хочу, щоб так було завжди, тому що тоді на душі спокійно і добре. Не ходи тут довкола і не дратуй мене своїм безглуздим виглядом. Дурнуватими балачками проті надгробки ти прогнав від мене всі найкращі відчуття. Забирайся і знайди когось, щоб поховав тебе за невеликі гроші, а я заплачу половину. На якийсь час він було розгубився. Потер очі... І пильно подивився на мене. Він не міг нічого второпати. Все ж таки я був доволі схожий на людину. Він спитав. «Е, «Ви... ви тут вперше? Ви не живете тут?» «Ні», – відповів я, – «не живу. Коли б я жив тут, то ти би тут не жив». «Ну...» Сказав він, «Тоді ви хочете поглянути на могили? Ну, знаєте, гробниці, усипальні, там люди поховані». Брехня, відповів я, підвищуючи голос, «Я не хочу і не буду дивитись на могили, і на твою також. Чому я мушу на них дивитись? У нас є свої могили, нашої родини». От, до речі, над гробком мого дядечка Поджера на кладовищі Кенсел Грін пишається вся околиця, а склеп мого дідуся в Бау можуть одночасно відвідати вісім осіб. У двоюрідної бабусі Сьюзен на церковному кладовищі у Фінчлі могилу обкладено цеглою, а на надгробку можна побачити чудовий кавник, то барельєф, і все довкола. Викладено шестидюймовою плиткою з найкращого білого каменю. Це коштує чимало. Якщо мені хочеться подивитися на могили, я йду саме до цих могил і насолоджуюсь ними, а споглядати чиїсь інші я не хочу. От коли поховають тебе, я таки прийду, щоб поглянути на твою. Це все, що я можу для тебе зробити. Він почав лити сльози». Я почув, що на одній з могил лежить шматок каменю, про який кажуть, нібито він є частиною того, що залишилось від скульптури якогось чоловіка, а на іншій вирізблено слова, які ще ніколи нікому не вдавалося прочитати. Я твердо стояв на своєму, і він запитав зажурено: е, то, може, ви поглянете на надгробний вітраж? Я не хотів навіть бачити його. Тоді стриган вирішив використати свого останнього козиря. Він підійшов до мене і хрипко прошепотів. «У мене там в одному склепі приховано кілька черепів. Ходімо поглянути на них. Справді, чому б вам на них не поглянути? Ви, молодий чоловік, у відпустці, вам хочеться розваг. Ходімо подивитися на черепи». Після цього я кинувся навтьоки. Я поспіхом віддалявся, а він усе гукав. «Чоловіче, подивіться на черепи! Поверніться! Такі чудові черепи!» Герріс же, навпаки насолоджується, споглядаючи могили, надгробки, усілякі епітафії та пам'ятні написи. Сама лише думка про те, що він не побачить надгробок місіс Томас, зводила його з розуму. Він сказав, що мав на меті подивитися на надгробок місіс Томас, щойно ми запланували цю мандрівку, і що він не поплив би з нами, коли б не думав про те, щоб поглянути на могилу місіс Томас. Я нагадав йому про Джорджа і про те, що до п'ятої години ми повинні дістатися човном до Шепертона, щоб зустрітися з ним. Тоді він приступив до Джорджа. «Чому Джордж увесь день байдикує, а ми змушені тягатися з оцим важелезним старим човном уверх-вниз по річці лише для того, щоб зустрітися з Джорджем? Чому Джордж сам не прийде? Чому він не взяв вихідний день і не вирушив з нами?» Дідько б його забрав у той банк, яка користь від нього в тому банку. Коли б я туди не прийшов, вів далі Гарріс. Я ніколи не бачив, щоб він там що-небудь робив. Сидить за якоюсь шибою і намагається зробити вигляд, ніби то чимось займається. Велике діло – сидіти за шибою. Мені, щоб прожити, доводиться працювати, а він що? Не може? «Яка з нього користь в тому банку? Та й, взагалі для чого потрібні ці банки? Беруть твої гроші? А коли ти випишеш чек, вони тобі накарлюкують на ньому немає коштів. Зверніться до чекодавця і повернуть назад. Яка з них користь? На минулому тижні вони двічі зі мною таке втнули. Я більше не збираюся терпіти. Я закрию рахунок». «Якби він був з нами, ми змогли б піти подивитися на ту могилу. Та я сумніваюсь, що він взагалі є в тому банку. Десь розважається собі та й годі, а ми тут мусимо все робити самі. Я хочу вийти і чогось випити. Я зауважив, що довкола на цій милі немає жодного закладу, де можна було б чогось випити. І він перейшов до річки». Мовляв, яка користь від річки, і хіба той, хто відпочиває біля річки, має померти від спраги. Коли Гарріс такий, найрозумнішим буде не сперечатися з ним. Він виплесне із себе гнів, а потім заспокоїться. Я нагадав йому, що в кошику є лимонадний концентрат, а на носі човна, дзбанок із водою, і що достатньо лише змішати їх, щоб отримати холодний, освіжаючий напій. Він тут же причепився до лимонаду. Згадав імбирне пиво, малиновий сироп і решту, її обізвав усе це помиями у недільній школі. Він сказав, що все це викликає розлади шлунку, руйнує тіло і душу і що половина злочинів у всій Англії коїться саме через ці напої. Він сказав, що все ж таки йому потрібно чогось випити. Поліз через сидіння і нахилився, щоб дістати пляшку. Як завжди вона була на самісінькому дні кошика, і, схоже, знайти її було непростою справою. Він перехилявся все більше та більше, і мало що не перекинувся вже до гори ногами. Намагаючись в такому положенні водночас керувати човном, він смикнув не за ту мотузку, і човен з усього ходу врізався в берег. Від удару Гарріс не втримався і головою пірнув прямісінько в кошик. Задерши до гори ноги і намертво вчепившись руками за борти човна, він стояв на голові, не в силах навіть поворухнутися, щоб не випасти у воду. Так йому довелося стояти, аж поки я не витягнув його, схопивши за ноги. Все його розлютило ще більше.